Goddag, kære lyttere og velkommen til et nyt afsnit af Apropos Game Test. Den her gang starter vi på den rigtige tid Vi er mestrene af øh, lummere detaljer og henlige øh, snakke Jeg selv er ja. Christian Hoff Og øh, med mig har jeg som altid den dejlige medvært Det er mig, endnu en gang Christian Holm Goddag Med de lummere detaljer <laughs> Ja, uha De lummere detaljer, vi skal alle sammen Good stuff ja. Har du øh, nytt din tid siden sidst vi snakkede sammen? Uh ja, yeah, det har jeg. Jeg har været på besøg hos, øh, hos de gamle i øh, de trygge omgivelser. Ja. Og så bliver jeg også lige genforenet med mine øh, spillemaskiner og min stationær PC, som jeg faktisk ikke har brugt i ja, lang tid. Så der fik jeg også lige øh, fyret op for lidt øh, mild Halloween-hygge i form af... PC-udgaven af Dead Space 2 Jeg havde sat op til øh, Mit tv Hvor jeg så lå ganske bekymret og, øh, og spillede lidt der øh, På en mørklagt nat mm. Og hvorfor valgte jeg lige Dead Space 2 Jamen det gjorde jeg egentlig fordi Vi vi ved jo nok godt Alle sammen at EA ikke altid har været heldige Med deres PC-udgaver Og Dead Space 1 Er noget nær en af de værste øh, fra den tid, omkring, hvad var det, 2007-2008, så selvom man godt kan fikse det, og man kan få frameraten til at køre ordentligt, og man kan fikse mouse-lag og sådan noget, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg prøver noget, der er lidt mere overkommeligt, Dead Space 2. Det, det der skulle så også lige makkes lidt der, men da jeg først var i gang, så var det sgu øh, ganske underholdende og... Øh, og ja, det er selvfølgelig ikke den, øh, den atmosfæriske og, øh, og unikke oplevelse Som da jeg spillede øh, det første Death Base. Men Death Space 2, det var nu stadig sjovt lige at vende tilbage til Og øh, det ser faktisk stadig rigtig flot ud på PC'en Og det styrer rigtig godt med controlleren i hånden Jeg kunne godt bruge mus og keyboard, men øh, jeg ja. kørte bare oldschool Dengang jeg jo var konsolfreak og spillede <laughs> alting på en PS3 så jeg var jo vant til at spille Dead Space 2 på en PS3 Så tænkte jeg så finder jeg bare lige en controller frem til min PC okay. Så er det ved det gamle Men det er okay at vende tilbage til det så ja, fint. Det, det, er det, det er det helt klart Der er Der er bare ø, ting ved den serie Der appellerer ø, Rigtig meget til mig Og jeg synes Hvis de skulle gå efter en blanding Af det pure ø, Survival Øh, overlevelse Og action Der var i øh, det første Og så det her All out first, Third person shooter øh, Crazy bananas øh, I træerne så der, der, yes, Det bliver nok ikke mere Det bliver nok ikke en mere fin blanding End den de fik i toren Eller, eller den vi fik I toren så at sige øh, Dead Space 2 nu, nu skal folk ikke blive skumle derude <laughs> um, men. her <laughs> uh -huh. uh -huh. Men i hvert fald så, så synes jeg bare, at det uh, er. Det, det er bare en fryd at spille. Det er måske ikke så ubehageligt, og det er måske lidt for nemt, selvom man spiller på uh, Survivalist, som er ment til veteranerne af Dead Space. Mm. Men jeg synes at det stadig, er, det er rigtig underholdende. Og jeg er nået lige at få fat i en Ripper-motorsavn. Så det. Det er den, der F1. skyder den der uh, rundsav ud et stykke ud foran ja, sig, ikke? Rundsavn, okay. ja. Den er, den er dejlig. Okay. Ja, ja. Dejlig våben. Uh, gik du efter for mange uh, trofæer, da du spillede det første gang? Den er Ja, uh, yeah. jeg kan ikke huske, om jeg fik gjort det med Dead Space 2, men jeg har i hvert fald et platinum i det første Dead Space på PS3, og det er jeg meget stolt af, fordi, ja, det var jo en helt anden tid, og Dead Space det kom bare på det helt rette øh, På det rette tidspunkt for mig Som var så forbløffet Over PS3 maskinen Så jeg spillede Det første Dead Space rigtig meget mm. Helt vildt Og jeg gik ihærdigt om Efter at få alle trophies Bare fordi at jeg nåede at så meget Og jeg ville mestre det Eller jeg ville udforske dele af det Eller jeg ville prøve den mest øh, udfordrende Sværhedsgrad Og ja, det, det var bare det var gode tider, må jeg sige. Der var der også en, hvor man skulle og... spille igennem det, med den, den der første gun, man havde. Ja, med øh, Plasma Cutter'en, jo. Ja. Jamen, den var jeg jo også så glad for til at starte med, så det gjorde jo ikke så meget. Det er et godt vum. Det er et godt vum, helt klart, helt klart. Jeg synes også, det er meget fint, hvordan de øh, ændrer lidt om på formularen i, øh, i Death's Space 2, i forhold til, hvordan at de gerne lige vil minde, selvom at det er meget mere actionorienteret, og øh, og vores hovedkarakter, Isaac Clark er meget mere erfaren, end han var i det første, så er han stadig en ingeniør, så derfor ser man nogle kaotiske scenarier, hvor han bliver nødt til sådan at få at redde en anden persons liv, skynde sig og bygge sin egen plasma sådan ud af det, han lige kan finde der i den situation, uh. han lige fandt sig i. Så det, det, det er super godt, må jeg sige. Og så er der faktisk også et andet spil, jeg har spillet, men det har jeg nok også allerede snakket en del om, og det er Transformers uh, Devastation, som jeg fortsætter med at spille, mm. fortsætter med at nyde, og der kommer en anmeldelse efter den her podcast. Stay tuned. Nej, uh. ikke, ikke, det er ikke sådan en bonus, så når I er færdige med at høre den her, så når, så, den der. <laughs> så når credits er færdige med at køre ned ad skærmen med Marvel movie style, så, så kommer der en anmeldelse. Det er, ikke, det er ikke sådan, det fungerer, men det er bare, nu optager vi podcast, og så når vi har gametest omgang, så skal jeg anmelde Transformers Devastation. Ja, vi vil jo faktisk det glæder faktisk mig rigtig meget til. Vi vil jo ikke engang, om når at komme op inden næste gang, vi op til at podcast. Nej. Altså fordi, vi den, men vi ved ikke helt, hvornår den lige kommer online. Det er uvist. Det er uvist. Men er du, er du kommet langt i historien til efterhånden? Du sagde, også en forholdsvis kort historie der i det. Øh, ja, det er i hvert fald, hvad jeg har hørt. Og øh, også hvad jeg sådan tjekket med de der har long to beat og sådan noget Men jeg er faktisk godt, øh, godt tilfreds med Hvordan de øh, pacer De forskellige levels Fordi det er egentlig sådan hvad er det, Levels der kan tage op til øh, En time eller Måske bare 40 minutter hvis du skynder dig igennem Eller ikke lige øh, går rundt i alle Kroge og finder Gemte våben loot og Andre collectibles som jeg gør rent instinktivt Fordi jeg føler at jeg bliver godt belønnet Og jeg synes det er sjovt nok Og så finder man lige nogle nye fjender Der er rundt i hjørnerne og Så det er sgu også meget fint mm. Så jeg, jeg er godt underholdt og, og pacingen Jeg ved ikke helt om der kommer, om der kommer Et tidspunkt hvor jeg føler det er lidt af et Call of duty syndrom Hvor at det er sådan, at pacet rimelig godt i starten og midten Og så lige pludselig så er slutningen der Før man får se om Det er et problem jeg har haft mange gange, eller det, det har jeg i hvert fald personligt oplevet mange gange med Call of Duty-spil. Så ved jeg ikke rigtigt om øhm, Om Platinum Games også laver den her øh, fejl med efter, det efter sine korte Transformers Devastation. Det er jo udgivet af Activision, så. <laughs> hvem ved? Det kan godt være, det sådan en krav, de har, her? Hey, ja, Get that ending here and right now! Ja. Gonna end endt det Skal de fire kapitler ud? Kan om ikke lide dem Ja. Ja, ja. Så må vi se om Megatron har størt Nu hvor det ligner de gamle Nu må vi se Ja nu må vi se hvad Hvad er det han hedder, Hugo Weaving siger til det <tuss> Og ham og Michael Bay Bedste venner Men jeg er egentlig også meget glad for at det er De klassiske voice actors Fra Til den 80'er tegne filmen Og de har gjort et ihærligt forsøg for at samle dem med mange af dem igen. Og selvfølgelig så de vigtige, eller de populære, lad mig sige sådan, for ikke at krænke nogen, de populære voice actors og karakterer er i spillet og repræsenteret, så det er det en helt fin ting. Peter Cullen er super. Hvem ligger Shia LaBeouf stemme til? En eller anden mand på gaden, der er rundt med en plastik... eller en... Brown Bag på en hoved Nå no? Okay <laughs> Ej det har lettest en sjovt lille et sjovt lille easter egg men det var desværre opdigtet oh. fra mig af Det kommer som DLC Ja forhåbentlig <laughs> Men uh, i hvert fald så <laughs> Peter Cullen Optimus Prime Frank uh, Walker Ja Welker hedder næst um, lægger stem til Megatron og Starscream er det, er det de to? Det tror jeg, jeg vist. Eller også Soundwave som snakker sådan her, og det er mega sjovt. <laughs> Ej, det, det, er sgu, det er sgu en fryd. Jeg tror sjældent, eller det er lang tid siden, jeg har nyt at spille igennem et spil. Øh, øh, ja, det er lang tid siden, at jeg har nyt at spille igennem sådan et spil her, i de moderne tider. Og så er det også et, jeg fik til anmeldelse, så det er jo det er jo bare helt vildt godt. Ja, alt. Godt nok, så vil man jo nok lægge mærke til, at jeg får, da vi havde Christine øh, med som øh, gæst, så øh, sagde jeg jo, at jeg havde købt det selv. Så det havde jeg også. Men jeg fik stadig opgaven øh, om at anmelde så det var jeg også meget glad for. Ja. Det. Den er, mm -hmm. Æm, er det er at Transformers. Mhm. Fedt. Hvad med dig? Jeg har spillet to spil, jeg har snakket om tidligere også. <laughs> Read Only mm. Memories og Army Krok. Jeg tror egentlig, jeg har brugt mest tid på Read only memories Men jeg er nok kommet længst i Army Crock. I hvert fald hvis man ser procentmæssigt i dag, hvor langt spillet er Fordi Army Crock ikke spiller langt Men jeg er det kommet igennem Nej. Der, mm. Så er jeg klar til at lave en anmeldelse af det ja. Army Crock det er jo Hvis man ikke har lyttet med før, så er det den her spirituelle efterfølger Til det fine adventure-spil Der hedder The Neverhood mm -hmm. Der kom på PC og PS1 Tror jeg også, det var til mm. Maybe Eller... Måske den udgave lidt nemmere at få fat i Ja, det kan godt være Måske den PC-mogængel Er for meget svær mm. Og det er også med De moderne styresystemer og sådan noget så... ja. ja, det er Så øh, jeg vil ikke helt lade Jeg vil ikke så vil med det igen Det er sådan set et ganske fint lavet det, ja. det pæneste er den slags spil Der er lavet X-over så... lignende Moduliervox, uh, stop -spil, ja. Ja. Men stop Modulervox-stop-motion-spil Men historien er bare sådan lidt På bagsædet Der har heller ikke så meget historie ja. med de gamle Men det, det mangler lidt her og så. Den er måske også lidt, lidt formularagtigt lavet, fordi øh, i de gamle, der gik du sådan rundt, det var sådan forholdsvis en åben verden, du var i, og så var der sådan mm. nogle øh, sekvenser, hvor du så sådan indenfra og gik rundt, og det kunne man godt lave om, de, var ikke sådan, de vil nok ikke holde sig så godt i dag, men så i stedet for nu her, har det lavet det sådan mere at det sådan, du går hen til nyt område, så skal du løse nogle gåde her, sandsynligvis få fat i sådan en øh, krystal, og en lille form, der kan puttes ind i en Transformator, som kan lave noget strøm, Så du kan tjene nogle ting Og så komme videre til næste område, og så fortsætter du sådan Lidt med det samme Nå. Så det, er sådan, det gør det nemmere at forstå, hvad du skal ja. Og det gør også, at du skal Lede i sådan mindre områder For at finde ud af at, at løse ting Hvilket er positivt ja. på en måde, men Det gør også bare sådan lidt, det, det ens form i, i gennem spillet mm. Så øh... Det er da ærgerligt, at de ikke lige Kunne ryste posen Lidt, og så måske Øh, præsentere nogle små lukkede områder i starten af spillet, hvor der ligesom var nogle som man kunne gå i gang med, og så ligesom komme godt ind i spillet, forstå systemet, lægge mærke til den fine præsentation, og nyde historien, hvad der nu er af den, mm. og så måske senere ind i spillet, så kunne der blive åbnet lidt op, eller så kunne de gå tilbage og fokusere på en specifik øh, del, eller et område af, af spillets øh, narrativ, eller øh, spillets øh, hvad skal man sige der, der hvor du er nået til det, det punkt i spillet Lige uh, fokusere lidt ind For så at brede sig ud igen Fordi som du siger Hvis det virker så formularisk Så det, that's not good Det er jo ikke en løsning ah, nej. nej eller ja Det er jo forsøget på at bruge, finde en løsning Men uh, ja Man kunne gøre det på andre måder Der var lidt smartere Synes jeg yeah. Men altså stadig sådan Okay nu er det spil Men uh, ja mm. Lid, Lidt en skuffelse måske oh. Og så read only memories Det er jo det her det er faktisk sjovt, fordi det bygger lidt på en ø, adventure -spils tradition, som jeg ikke rigtig har så meget erfaring med med end om. Det er sådan nogle, der typisk mm -hmm. har været på konsoller, altså sådan noget som, jeg ved ikke, Super Nintendo og måske Playstation 1-tiden. Yeah. Altså dem her, hvor du bare ser sådan et område, og så du ikke selv med på det, og så, mm. og så trykker du på ting for at udforske dem. Ja. Yeah. Så øhm, ja, det er lidt mere okay. linjært end, ø, end andre adventure-spil, jeg har været til faktisk utrolig meget linjært, men ø, okay, historie. Der er lidt mere historie at med. Ja, yeah. sidder du ikke og hånden op for at sige noget uh, eller nej det er bare lige mit headset jeg leger med <laughs> ja, okay. don't mind me <laughs> så, folks så, så er det troligt, at du sad, at jeg for jer på. Ja, jeg har lige et spørgsmål, jeg vil lige afbryde dig uh. ja. der er fordele og ulemper ved lige at aktivere hinandens webcams så vi kan se hvornår vi taler her over Skype ja. uh, jeg kommer og at og sidder og distrerer Åh, <laughs> ja, ja. uh, altså my bad uh, jeg mener faktisk også for at ret skal være ret at jeg, jeg bliver lidt mindet om nogle meget meget gamle, skal vi sige historiske øh, øh, og ja, Elgamle som et Tuxedem-former øh, for rollespil, hvor man sådan bevægede musen rundt og, og, og kunne så det der var foran en og sådan noget. så jo det kunne måske ja. godt, som du øh, tyder eller som du til det kunne nok godt have fundet sin populære plads øh, på konsollerne. Måske også fordi, det var nemmere dengang, mm. at få det til at få for sådan et rolles, At få sådan et adventsespil, undskyld, adventure -spil til at passe på en konsol, hvis man tog den engangsvinkel. Uh, men, men jeg mener også bare nu... Nu kan jeg fandme ikke huske navnet på dem, men der er bare sådan nogle sådan billeder, der popper op på min gamer-net hinde, ja. der minder mig lidt om de, den der... Read only memories Som du snakker om Nå Altså jeg har hørt folk sammenligne lidt Med Snatcher Helt øh, ah, i ja. Begimas øh, Gamle adventure spil Ah yes øh, Og formen minder også lidt om det Altså Hvor man bare ser det her Så ser du måske et værelse Og så kan du trykke rundt på ting Det er ikke sådan så Du trykker for at gå rundt Du er der bare ikke yes, du. Ja. Så, øh, du, ki du, du kigger bare Ja du kigger Du står bare du lige og observerer kig Kigger over det hele Ja det, det leder mig faktisk også til en af de ting, der irriterer mig lidt ved Army <lige>, Lige for at bringe det op igen. Men det er, at der er sådan en meget stor mangel på, at du kan undersøge tingene, du, du møder. Nå. Det er ikke sådan, at du kan trykke og så kommentere den. Det er der stort set ikke noget af, og det er meget underligt i sådan et spil. Hvorfor er de stoppet med det? Jeg synes, det begynder at være en tendens med, at karakteren ikke må have den her nysgerrighed, man kender fra tidligere eller tidligere. LucasArts Adventure-spil. Ja, ja, ja, Jeg, ja, er det jeg forstod at... det sådan, at det var charmen ved, ved, ved dem. Men synes du, det er begyndt at stoppe? Altså, det er stoppet det her, men jeg ved ikke... Jamen... Ja, jeg synes bare, der er begyndt at komme mindre af det. Jeg ja. har også undersøgt lidt omkring uh, Broken Age. Udover det fascinerende bekendtskab med, med dens udviklingshistorie, så Broken Age viser os bare nogle, nogle designværdier, som måske er bedre eller måske er mere brugervenligt for konsumeren, øh, øh, for men knap så mindeværdigt og charmerende. For eksempel, når man går ind og undersøger et objekt i, øh, i øh, sagen yeah, Dragon Age nej, Broken like Age, broken age. Ja. ja, Broken Age når man går ind og undersøger nogle objekter, så kan det være, at der ikke er skrevet så meget spændende dialoger, og så vil ens karakter bare blive ved med at sige i don't want to combine that. I don't want to use that. I can't, I can't use that for anything. Altså, altså der, er ikke, der er ikke sådan den her nysgerrighed. Der er ikke de her spydige kommentarer. Der er ikke, der er ikke den, den her snak omkring objekterne og verden om, om, omkring dig. Altså, det, jeg, jeg håber ikke, at det bliver en tendens. Nej. Men jeg tror godt, hvis det bliver det, så var det vist her, det startede. Ja. Eller flyvende, oh, der langlev flyvende ja. indsigt, der jager mig kan jeg se. Men man kan jo også komme med det argument øh, ikke for at overtage din snak her med Avengers-spil, men man kan jo også godt komme med det argument øh, når det kommer til øh, når det kommer til telltales øh, spil for sådan noget som Walking Dead altså fra sæson fra sæson 1 til 2. Jeg synes lidt jeg bemærkede at der ikke var så meget at interagere med og gameplay portionerne, hvor du går rundt og kigger i miljøet, de bliver sådan mindre og mindre uh, to, to, færre, to uh, mindre tid at komme igennem, og der er jo færre af dem. Ja. Så jeg ved ikke, om det er bare ja, adventurespil, hvis de skal overleve, så skal de måske over lidt af en identitetskrise lige nu. Ja, måske. Altså, ja, jeg vil faktisk sige, at de er jo nok overkommet det i løbet af de sidste års tid, eller de sidste par år. Fordi, ja. altså, Broken Age er jo lidt den... Lidt et traditionelt adventure-spil yeah. Det er jo lidt den gamle formular mm, æm... Point and click Ja, det er jo præcis Og de gør så ting for at komme Videre, eller ikke om man kan sige videre Men i hvert fald komme igennem Den her transformation fra de gamle tider øh, Som jeg synes de gør okay Selvom jeg kan sige mm -hmm. med anden dels historie Men øh, mm. Men de gør i hvert fald ting der er sådan Okay, kan, kan holde det moderne øh, Fordi de gamle at spil er altså ikke særlig hvad kan man kalder det. Velholdte eller vel, well, man skal ens mindset skal i hvert fald være lige tip top og man skal være forberedt på at gå tilbage til en anden tid. Ja, når man spiller dem. Det kan man sgu godt sige. <laughs> ja. Altså det er faktisk sjovt, fordi at for, for, jeg tror jeg har haft en samtale med en kammerat for måske 10 år siden, hvor han mm -hmm. hvor vi snakkede sammen og så øh, vi han er faktisk lidt allerede end jeg er, så, så ja, vi er begge to gamle gutter. Mm -hmm. Og så øh, snakker vi faktisk øh, tilfældigvis om, jeg ikke kan løske, vi kommer ind på det, men om adventerspil, og jeg har rigtig mange minder om øh, klassiske LucasArts adventerspil, mm -hmm. øh, som jeg var rigtig glad for som barn. Øh, og så øh, snakker vi bare lige om det, og så sagde han egentlig, at han brugte sig ikke om adventerspil, hvilket jeg synes var sådan en vanvittig, øh, en vanvittig snak for 10 år siden. Men så sagde han, at ja. han brugte sig ikke om dem, fordi at de, var, de var dårlige postelspil. Altså, de gav, ingen, de gav ingen mening at lave, og mm. det var sådan en vane om, hvad man skulle lave. Og øh, yeah. jamen, så gik jeg og tænkte lidt over det, og så må den ligge ham ret. Altså, hvis ikke det var fordi, at der var underholdende dialog, og fordi jeg havde nostalgiske minder om dem, men så synes jeg ikke, de har, de har holdt sig særlig godt, at spil. Fordi du går bare rundt og prøver at kombinere vane om ting med hinanden, og prøver yeah. alle kombinationer, og det er egentlig den måde, du kommer videre i det spil på. Så det er ikke fordi, du har mm. noget ud eller noget, altså... Og selvom Nej. du tænker, at de her to ting i kombineres at lave et andet, så kan du måske godt have ret, men de kombineres af en anden grund, end det du har tænkt der. Og så er det sådan, jeg sidder ikke og føler mig klog, når jeg laver det her. Det er ikke, fordi jeg løser noget. Nej. Jeg sidder bare og Nej. kombinerer en masse ting med hinanden. Så prøver mig frem, så jeg kan komme videre til den næste underholdende del. Ja, lige præcis. Mm. Og det er lidt det, som jeg føler, at, at vintage-spillere skulle komme ud over. Det er nok også derfor, de har for, forholdsvis været i sådan en død periode i lang tid. Som en af løsningerne, så er den her mere Udgave, mm -hmm. øh, og en anden så måske være en, der fokuserer mere på logiske puzzles som jeg godt kan lige spille spille. Ja. Eller så Broken Age øh, løsning, der er sådan lidt ligesom de gamle, men så er så skruet bare ned. Ja. Altså. Mm. Yeah. well Nu må vi se, hvad der sker med Avengers spil fremover. Ja, i hvert fald. Det virker jo til, at der er et fladt marked for de her tiltale-spil et stykke um. tid endnu så, ja. så ja, ja men det hele store spil jeg har spillet det er jo så nok Halo 5 som jeg har fået ah. lov til at anmelde mm. det har, jeg... har du også fået a -A -A -A -A -A. Ja. Det en af ja jeg skal ikke det spartan ja så sat lige uh, soundtracket på mens jeg hentede det ned <sat> oh -oh -oh. og sang med <laughs> det er meget meget behageligt at synge med på bare så storlavendt ja jeg kunne lige stå og lege, Hvad er det nu de hedder De der Gregorian chants Hvis du hørt dem er oh, uh, Sådan nogle munker Der no. laver Jeg vil lave de covers af alle mulige mærkelig musik Det lyder som folk Der står og i en brønd Altså Åh oh, okay <laughs> Det er det Super Hvor er det ved Markedet for det så. Det så tror jeg da Der har jeg fået en CD Og på TV, øh, reklamen for på tv En gang Ja yeah. Hvor de sang Et oh, cover okay. af Nothing Else Matters Af Metallica <laughs> Smukt <laughs> <laughs> det lyder godt. Ja. Er der noget du vil spørge om med Halo? Nu kan jeg godt snakke om den første del, men øh, jeg ved ikke. Det er ja. sådan... du, du kan jo snakke om om hvad de første fem chapters, første tre chapters, kan man? Kan første tre. Okay. Hvordan ændrer det singleplayer-kampagnen, at der er Ironsights? Man kalder singleplayer-kampagnen altså sådan encounters fordi... sådan noget. Ja, altså fordi jeg kan godt. Jeg kan godt forstå hvorfor de siger sådan, okay, get with the fucking times. Multiplayer Iron Sights. Bum, skyd din venner præcist. Ja. I er blevet en god med en controller, det er flot derude. <laughs> ja. Men singleplayer, der tænker jeg bare at det er lidt anderledes. Ja, altså det sjove der er jo faktisk at 3 for Free selv siger, at jamen, der er ikke Iron sights med i spillet. Og det går et lyd Det er fordi But there is. Ja, ja, jo både og. Altså det der med det Grunden til, at, øh, at de har lavet det, som de har lavet, det er jo nok, at øh, fansene er rigtig glade for Halo, og de gerne vil have, at det skal distancere sig fra andre spil. Mm. Så øh, det, de har gjort, det er, at du kan enten kigge en lille bitte smule ned ad dit våben, når du trykker, hvor man normalt vil trykke på sights, eller du kigger Nå. igennem et scope på øh, en sniper rifle, for eksempel. Ja. Og det, kunne, altså, det med skåbet kunne du også før i de gamle øver. Der lå det bare på et, et andet sted. Altså der lå det bare på, på stikken i stedet for. Ja, okay. Men, men det de så mener med at de har lavet Ironsight Det er det at øh, de, Alle våben de skyder ens Om du skyder med dem hipfire Eller om du skyder med dem igennem Skopet mm. eller hvad du nu kigger med Ja Så det er sådan Ja Det, det spiller ligesom de gamle i den forstand Okay øhm, For der er stadig ikke brug for at kigge ned Eller noget for at ændre statistikken. Det er måske bare hvis folk er længere væk så er det bedre at se dem Ja Når du gør det øhm, Okay men, men jeg, siger, jeg bruger det så meget, fordi jeg er vant til at spille andre spil, jo, så. så selvom jeg ikke har brug for det, så gør det alligevel. <laughs> bare sådan en helt opmænd. vanlig sag. Ja, sådan lidt. Forstået. Jamen, jeg vil bare lige høre, fordi hvis de nu begyndte at, at designe encounters på sådan en måde, at de tænker sådan, at det, det er, nu, nu er det ligesom en Call of Duty-kampagne, hvor man er, bruger Ironsides øh, konstant, og det er en fast, øh, en fast del af ens øh, repertoire, men, øhm, men hvis du tænker, at det bare er noget valgfrit, mm. som man kan bruge, hvis man vil, og, og Encounters ligesom ikke er designet på en måde, der ikke rigtig spiller til øh, halo styrker, fordi hvis jeg kigger sådan lidt hister her på singleplayeren fra de tidligere Halo-spil, så har der jo ikke rigtig været nogen tidspunkt, hvor jeg tænker sådan, okay, okay, det her det her slagsmål, der, der der skal man simpelthen bare passe på, og man skal... Ja præcis, man skal iron sights, det har været sådan meget flydende, dynamisk mm. så jeg synes næsten ikke, der har været tid til iron sights og, og alt det her ud over måske sniper rifles i de gamle spil, så ja. altså, altså, hvis, hvis muligheden er der jeg, jeg tror, de har lavet det sådan nu, har, nu må jeg endnu om jeg kan spille 4'erne faktisk men det, men det virker som at de områder, du kæmper i, er lidt større end de var før og, mm -hmm. og de, de gange, hvor de var lige så store før der var der flere vehicles med Ah, øhm, ja. Så jeg kan måske godt se At muligheden for at bruge et iron sight Eller noget lignende eller man nu gør, mm -hmm. At øh, den bliver brugt på den måde Fordi der er nogle gange Hvor der er sådan en større øh, større altså Hvor der måske er nogle tre bygninger eller sådan noget, der, Hvor der bliver beslås over det hele Hvor du også har nogle allierede med ja. øh, ud Udover dine teammates øh, Hvor det ligesom er at vi kan, det, det kan bedre mening at have det her større mod Fordi at du kan skyde længere Eller sigte mere konsistent og ramme længere mm. Så det kan jeg godt se Altså, noget af det, der måske kunne være faren ved det, som du enten også selv mente, eller så var lige vagt tanken ved mig, det er det her med Call Duty, <laughs> hvor det virker lidt som sådan noget. Hvad kalder man det? Du når man er nede på sådan en sådan karneval, eller sådan noget, og så lige kommer man til sådan en bod, hvor man kan stå og skyde på sådan nogle... Ja, yeah, pop, -in pop -in shoot. and Pop lige præcis. Ja. Fordi det, det bliver kampagnen sådan nogle gange i Call Duty-spillene. Ja, især på konsol med AMS'ists. Ja. Så, så er det jo tit sådan, og når man kommer hen til en bygning, så står der lige... Fem vinduer, og så popper fjenderne sådan ud i i, i i forskellige rækkefølge, og så skal man lige skyde dem. Ja. Mm. Øh, det synes jeg ikke helt, dem, det det bliver der til, men der er nogle steder, hvor at, øh, der er sådan er fjender, der ligesom har... Altså, udover at der er en større kamp, så er der så også nogle fjender, der står sådan op på et hustag med nogle øh, mounts, eller... Mm. Og med mounts, så mener jeg selvfølgelig nogle monterede kanoner, ikke, øh, ikke sådan noget, andet, de kommer ud ja. på. <laughs> ja. Øhm, så... Altså, det, jeg tror, det påvirker det lidt. Okay. Uden at blive øh, helt kort og Ja, forstået. Jamen, så længe det spiller til seriens styrker, og måske bare ja, holder sig lige en, en fod inden for døren, når det kommer til moderne, moderne trends og, og, og standarder, som, som spillerne og nok også udviklerne gerne vil have, så kan jeg ikke rigtig se noget galt i det, fordi jeg sidder ikke her og siger sådan, hvor hvor de uh, Halo skal aldrig ændre sig Eller Halo skal aldrig have Ironsides siger bare Der var nok en grund til Udover Grunden til at, at, at, at de Ikke havde Ironsides uh, Var selvfølgelig nok fordi at uh, Det var på en kontrol Folk ikke var så vant til at være At spille skudspil på en På en controller Men også nok fordi at det spillflow de end med at have i single player kampagnen at det egentlig ikke behøvede Ironsides alligevel så ja. why, even, why even bother altså måske omkring Halo 3 kunne man nok godt have sagt okay nu nu er folk nok vant til controllers og first person shooters du kan godt lave Sides nu men det gør de jo ikke så mm. er de... men så kom 3, 4, 3 ja det industries <laughs> det er det. ja fordi kom der ikke også der i firen? som ikke var helt så meget kunne, Der var jo større selvfølgelig en eller anden kontrovers om det. Mm. Men det... men jeg mener vist... Der var vist Sides i 4 i multiplayer. Men jeg kan ja, ikke helt huske med single player jeg, jeg tror også, det var fordi, der var Sprint med i 4, som også var nyt. Mm, det er der yeah, yeah. så også i 5'eren her. Sprinting. Ja. Forstået. forstået. Så, ja, ja. Og så er der så også kommet den nye sådan en floating-mekanisme. Eller det er faktisk ikke en floating, det er mere... Det minder faktisk lidt mere om uh, Advanced Warfare, hvis lige kan. Ah, Gives en ekstra boost, boost. Ja. Ikke, helt så, ikke helt så voldsomt Men øh, det minder lidt om den Samme mekanik yeah. okay. cool. altså Noget af det der er nyttigt nu Det er jo at øh, du altid går med et squat Også et single player mm. Så du squat. deler af et fire mands Fire team mm -hmm. Som de står rundt og skyder sammen Så ja Det påvirker lidt at de kan komme ind og hjælpe en op og Sådan der down but, but not out øh, yeah. Mekanik med det nu og sådan noget. Ja, det virker jo til, at øh, at narrativet øh, og muligheden for co-op skal hænge sammen. Ja. Og så selvfølgelig også, at man har muligheden for at spille singleplayer med en der så styrer ens kammerater. Men altså, hvis det, hvis det er den øh, retning, de nu tager med singleplayeren i Halo 5, og det egentlig fungerer meget fint, om man så spiller alene eller sammen med andre øh, mod den stykke fjende i singleplayeren, eller i kampagnen, jamen så er det vel fint nok for, hvad det er. Øh, selvfølgelig så kan man jo nok lave en dybere analyse af, hvilket designvalg, der lige passede bedst øh, for en Halo-kampagne. Men mm. altså, for fanden. Hvis du gerne vil være rigtig alene i et Halo-spil, så kig lige på det der ODST. <laughs> så kan man Rollen. nok blive ensom. Det er det. Så ja, det er en af de spil, jeg har spillet her i løbet af sidste uges tid. Og awesome. så er lidt caught up to date. Ja, det må man sige. Jeg glæder mig faktisk til, at når den her podcast kommer ud, så skulle de gerne have åbnet op for den. Jeg tror, det er day one patchen, der kommer ud til Halo, så kan man nemlig få lov til at spille multiplayer og gå op mm. inden det nice. Så det glæder mig faktisk lidt til Ja. Yeah. Så men ja. Men uh, så med det, så vil jeg lige komme med en hurtig nyhed. Eller en hurtig mm. meddelelse er det vel mere. Ja. Yeah. Det er til dem, der ikke har lyttet med... På podcastens afslutning nu, så vil jeg lige sige en gang, at vi har lavet en ny iTunes-kanal, der mm -hmm. hedder Game Toast, som jeg synes, man skynde sig ind og abonnere på. Ellers så kan man også bare benytte det her rss feed vi lægger ind på vores uh, Game Test gruppe på Facebook. Group GameTest. Game ja. Og det er egentlig fordi, vi har uh, lavet en podcast-kanal direkte kun til vores uh, Lydpodcasts. Mm -hmm. Og det er også her, Game GameTest kommer til at få hjem for yeah. Så man kan blive med. Det er her, med. vi hører til. Ja, det var ny er også nye hjem. Så so make the switch, hvis du gerne vil høre, eller hvis du gerne vil fortsætte med at høre lydpodcasts fra os. Ja, for vi skifter også, at vi kun er der. der ja. på et tidspunkt In the future. Selvfølgelig, hvis du vil se videoindhold fra os, så kan du selvfølgelig også bare hænge ud på den normale og originale. <laughs> uh, game test uh, iTunes, det, det, rimet. det okay. er rimet det var slet ikke med vilje. OG, OG. ja. Original så Gangster <laughs> Original Gangster Det er fint Altså gangster Skal vi have gang i nogle annonceringer Det synes jeg Skal jeg tage den awesome. første så Ja. Yeah. Der Gangsters Det er Der er annonceret nyt Sherlock Holmes spil Til dem der kan op opklare <gasps> Det hedder The Devil's Daughter uh. Og øh, ja Det udkommer her I starten næste år mm -hmm. Til PC Og de nye generationer Af konsoller Generation. Så det kan man glæde sig til. Altså, de ting, ja. der lige bliver highlightet her, det er øh, fem cases, kommer der til at være. Der kommer der til at være en free roaming and expansive landscape. Oh, oh my god. Så kommer der også øh, fast paced action sequences to challenge your every gaming skill. Oh no. Er ja, det lyder ikke sådan noget, man lyste i øh, de, Sherlock de... Holmes? De tager lige en page fra Robert Downey Jr. og Sherlock Holmes Aha, filmene. Ja, det kommer ja. lige sådan et uh, mini-minigame. Slowmo. Det Lige præcis, mini-minigame, hvad hedder det, ja. good Fractured long. Og så ellers, så, hvad hedder det, understreger de også, at der kommer et unikt blend af game mechanics. Hvilket er sådan meget uh, PR-speak. Ja. Yeah. English, please. <laughs> ja, tak. Altså på trods af, at uh, det free-roaming expansive landscape det kan gøre det lidt, lidt ufokuseret måske og de andre mm. ting lyder sådan lidt enten negative eller lidt for PR så glæder jeg mig stadig til at se det yeah. det bliver for noget jeg er glad for det der lige udkommet sidst her selvom jeg kan spille det hele igennem det and Pussies Cox and, and Pussies? det var det der udkom Nå. tidligere ah, ja. Crimes and Misdemeanus N nej <laughs> nej det er en Woody Allen film uh, Crimes and Punishment lige præcis der var den jeg tror faktisk det er punishments, Nej, altså flere, oh, flere straffer Jamen, hvis man er slem at frage, ah. så skal man straffes mange gange Mhm mm Nogle der også skal straffes, det er vores helt inde i et nyt spil Der blev vist frem fra et indie-studie No Matter Hedder indie-studiet Der viser en, en kaotisk og håbløs kamp frem i deres nye spil Der hedder Pray for the Gods fordi det er, det er nemlig meget lige et spil som Shadow of the Colossus, hvor du er mutters alene i verden, ser du ud til. Og der er de her kolossale giganter, der simpelthen skal nedlægges. Mm. Og så til forskel for Shadow of the Colossus inspirationskilden, så i Pray, of, i Pray for the Gods kommer du til at være i en kold og ja, hudløst øh, barbarisk... Øh, Isl, øh, snelandskab Hvor du simpelthen skal trokke dig igennem øh, Tyk mængde sne og i skove Og simpelthen Prøve at besejre de her giganter så godt du nu kan okay. Så Så må vi jo se Om Heldinden har noget held med det og om det overhovedet Kan give os den Episke følelse som vi får Når vi spiller Shadow of the Closses. Men i hvert fald så øh, kan vi se frem til Pray for the Gods på vores PC- og Mac-maskiner Men der er ikke lige nogen release-dato lige nu Og ja, så er der ellers en Reveal-trailer og nogle screenshots, man, skal, man kan kigge på Hvis man er mere interesseret Okay, kommer der også en øh, Vast and Expansive World så? <laughs> ja, det, hmm. det er meget muligt Kommer der det, fast -paced der, action sequences? Det... Så. Ja, måske Måske, men jeg tror ikke lige der bliver så meget detektivarbejde med de her giganter for værdi. Okay. You can't have everything. <laughs> hvad, altså bliver det så kun fokuseret på, at man skal klare de her gigant ligesom Shadow of the Colossus eller. Det, det er det indtryk jeg har fået af hvad de har vist frem og hvad okay. de har skrevet her ja. A lone hero sent to the edge of a dying world to discover the mystery behind a never-ending winter. Nice. Ja. Og så er der giganter <laughs> Åh ah, okay. Mm -hmm. Okay, så finder nu ud af sådan Åh, oh, det er Ice Age Okay, det er derfor det hele tiden er koldt Åh, oh, fuck Damn it, Ice Age You ruined this Ja, endnu en gang Har du egentlig nogensinde spillet det der Styx Okay, jeg kunne jeg skåne titlen på det? Ja, det har jeg faktisk Okay, kunne du lide det? Jeg havde hørt øh... Sto... Jeg havde hørt, at det var meget ambitiøst Men desværre så var jeg lidt cheap Og købte det til min PS4-maskine på tilbud. Så de der problemer med spillets kontrol var ikke lige blevet patchet. Desværre. Så jeg, skal, så jeg kan anbefale folk, der bliver interesseret i Stix, på grund af den her nyhed og vores øh, podcastprogram her, øh, måske lige kigge på PC-udgaven, for der er vist nogle patches og nogle opdateringer, der fik sig spillet en hel del. Er de ikke kommet til konsollen efterfølgende, eller hvad? du? Er de ikke kommet til konsolen efterfølgende, eller hvad? Øh, uh, ikke lige sidst, jeg tjekkede. Okay. Det var vist kun på Steam. Det, det kan godt være noget med indie -udviklerne, eller udvikleren, der måske skal prioritere deres budget, fordi det koster jo nok en hel del. Eller det, i de fleste tilfælde koster det nok en hel del, for udvikleren at ligesom sende patches afsted til Microsoft og Sony. Ja. Men uh, hvad er der med Styx Master of Shadows her? Ah, ja, det var faktisk rigtigt. Det var det, undsigt, den hed. <laughs> uh, og det... Vi kan lige sige, om det gamle, at det er et traditionelt stealth spil altså hvor mm -hmm. man er sådan forholdsvis forholdsvis lineære baner øh, ja. og det gælder om at stealth igennem dem hvor der er modstandere man ikke må blive opdaget af øh, og det virker som at stealth er den måske ikke eneste men i hvert fald bedste løsning de det er det du tempel. skal mestre ja du skal ses. blive master of shadows ja men etterne har klaret sig så godt på trods af alle de her fejl på PS4 som holdt man du... med dig at de kommer med en til det What? Gør de? Det er faktisk S rigtig spændt på. Styx no Shards of Darkness, den kommer i uh, 2016. Uuuuh. Så det siger, at de i det næste kapitel her, der vil de komme med en en styx, der er mere nimble og more refined. Sådan. Det er, de der, øh, øh, det er den der kritik over for øh, kontrollen i det første spil, som der skulle patches i orden Ja, der, det kommer helt klart derfra jeg kan også, for, også forstående mig at han måske kan flere bevægelser altså bedre sig omkring måske altså mm. kan man måske ikke op nogle steder eller et eller andet ja. um, jeg, jeg var faktisk jeg var meget overrasket over uh, de uh, de, uh, den, de retninger de, de to uh, Styx spillede i og jeg glæder mig til at se hvad de laver med det her men det skal selvfølgelig også lige siges uh, at uh, Styx Master of Shadows er jo et spin-off af hvad var det nu det var jo egentlig det var jo egentlig ja uh, yeah, uh, Of Orcs and Men der um, ah det er det der, der Tower er Defense det, uh, der er Sticks er. Stix, der Sticks uh, Master of Shadow Master of Shadows nemlig en prequel og så so, um, so er Sticks ligesom den der første goblin der er vist, der er blevet født eller lavet, mm. som så er den her master ah, okay. så type. Så, ja. så det her det er faktisk uh, Sticks the Pre-Sequel. <laughs> Præcis. Det kan jeg godt sige. Okay. Det lyder godt. Uh, Something like that. Før vi lige hopper videre, så har jeg lige en. Uh, der er en lyd, I lige vil dele med dig. Er du klar? Yeah. Oh no. Pop dem. Jeg vil larme, em. fordi jeg skulle min Nika-drik til. Mm. Skål. Skål. Så er jeg klar til næste annonce. Bitches Eller jeg kan faktisk lige komme med en Det er en opfølging på en nyhed vi havde sidste uge Med nogle problemer med udgivelse på Xbox One oh. Kan lige hurtigt annoncere til dem der er interesse i det Og det er forhåbentlig ikke nogen Fordi vi har vi snakket om tidligere det her Men det er nu mm -hmm. muligt at forudbestille Blobs 3 på Express One Digitalt yeah. Men husk vi forudbestiller ikke ting Slet ikke digitalt Det er vi ikke med på Nej Nej så nu ved jeg, at, at muligheden er der, så derfor kan I igen boykotte det. <laughs> Præcis. Så. Det var, lige <laughs> Fra... <laughs> det. det var lige den. Fra jeres uh, friendly neighborhood, uh, Holmehof. <laughs> ja. Skal jeg bare lige vide. Don't pre-order. Don't do it. Don't be a pleb. <laughs> <laughs> Don't do it. I, er I hvert fald noget, der uh, skal gøres, det er, uh, der skal findes masser af Glæde og latter og smil frem, når at vi snart får fat på Yakuza 5 her i Vesten og Europa. Fordi i Vesten, det er jo de der filthy Americans. Ja. Så i hvert fald uh, Yakuza 5, det er jo et spil, der har været ude i lang tid, hvis man bor i Japan. Fordi det kom til den gode, gamle PS3-maskine tilbage i 2012. Så det sidste reelle yakuza -spil, vi har fået i den primære serie her, det var altså tilbage i 2011. Så nu får vi endelig Yakuza 5 her 3-4 år efter. Mm. Så øh, det kommer øh, fordi Sega er lidt underlig med, med hvordan de styrer deres budget og hvilke chancer de tager på det vestlige og europæiske, øh, og europæiske marked jamen så kommer det desværre kun digitalt på din PS3 men, øhm, men det ser også ud til at den her den her to be announced eller to be discussed øhm, release dato er sådan cirka den 30. december øh, 2015 den, øhm, den bliver måske lidt mere præcis end man lige skulle tro fordi det virker til at de har haft en del problemer så de kan nok ikke rigtig love at spillet vil komme ud vil, at spillet vil blive leveret til din digitale PS3-maskine før omkring midt i november. Det viser sig simpelthen, at øh, der har været nogle underlige bugs og fejl under den her udvikling fra, øh, fra lokaliseringen af det japanske spil og så lave en amerikansk øh, udgave, eller en, en udgave på engelsk, der var klar til et, til et engelsk publikum. Så øh, de vil selvfølgelig ikke blive alt for teknisk her, men der er bare nogle specifikke ting i spillets der ikke var så glad for overgangen fra den japanske tekst øh, øh, til engelsk. Så de skulle faktisk øh, helt ind i, øh, i øh, source-koden for at finde på et fix, og det tog øh, længere tid, end de lige øh, troede. Mm. Men nu er de ved at have godt styr på det igen. Så når de har mere at sige end bare... Sådan cirka midt i november Så skal de nok sige det Videre Så det kommer heldigvis til at have øh, koste, koste omkring 40 dollars Og jeg ved godt det er fristende Men man kan preorder det Digitalt og spare 6 dollars okay. Igen Det er selvfølgelig meget fint at vise Yakuza serien støtte Nu hvor det endelig kommer tilbage Til, os and, øh, til alle os andre Ud for der, der ikke bor i Japan men alt lære preorder. det er bare ikke noget undertegnet, og øh, dig, hov, er, øh, er fans af. Okay. Så, just saying. I hvert fald så kan vi også se frem til, at øh, Yakuza 6 er blevet annonceret til den nye PS4-maskine, som faktisk er aktuel øh, lige nu, og den er lidt mere moderne end den gamle øh, PlayStation-maskine. Men om det kommer til Vesten, og øh, også i Danmark, det er jo svært at vide, og så kommer der også en remake af det første spil især i Akusa serien til PS3 og PS4. Er, så det det der, HB, er det det, der hedder Zero? Eller er de kalder Zero eller sådan noget? Eller? De, de kaldte uh, nej, de kaldte det ikke Zero. Det er en prequel, decideret prequel. Okay, okay. Uh, så remake det tager vist nogle assets og den grafiske stil og engine og sådan noget og så remaker uh, det første spil. Altså, vi er gået i glip af meget Yakuza her øh, i andre lande end Japan. For bare at understrege det yderligere, så har der faktisk også været en HD Collection. Af Yakuza 1 og 2, der var til PS2-spillene, som nu er i super awesome HD på PS3'en. Men kun i Japan. Så, der, der er vi desværre gået i af lidt, men vi må jo håbe, at nu hvor... Yakuza 5 er tilbage mm. Mere eller mindre Så om det kun er digitalt At så øh, Så kan vi se frem til mere Yakuza Fremover Lad os fingre Og Sparke nogle folk På gaden Med vores Yakuza venner Og øh, øh, Kæmpe Like a dragon Hvis jeg husker rigtigt Er det det serien hedder I Japan Fight like a dragon uh, <laughs> Eller hvad Noget no den stil Like, like a dragon Like a dragon, okay. Yeah. Jo længere de kom ind i den serie, jo mindre mening gav uh, Yakuza navnet. Så jeg kan bedre lide det japaniske navn, to be honest. Like a dragon? Hmm. Nu Noget den stil. Okay. Ja ja. Jamen, så kan vi lige til min sidste annoncering her. Det er, hvis man har lyst til det, så kan man nu gå ind og lytte til det fulde Halo 5 soundtrack. Det er lagt op på Soundcloud, så kan man sidde og ja. Awesome. Nu skal vi se, om jeg kan finde komponisten, der har mm. lavet det, fordi det nemlig ikke, ligesom fjern, så var det heller ikke Marty O'Donnell, han gik jo og med Bungee. Ja. Yeah. En, der blev smidt Og kom yeah. tilbage igen. <laughs> det er lige af affære. Ja, det er rigtigt. Uh, bu -bu -bum. Lad os se, jeg tror faktisk, det var en japansk komponist, nu skal jeg se, gang. -bu -bu det er sådan en dobbelt uh, CD, der er. Mm. Man kan til, at jeg tror, at der er der 40 nummer i alt eller sådan noget. Der omkring. Hvorfor kan jeg ikke lige se det? Der er billedet om Skal jeg beskrive, hvordan den ser ud? Eller skal jeg ja. bare sige hans navn? Nu får du lov til at vilje. 27. Adventure. Beskriv ham. Okay. Han sidder sådan... Han ligner faktisk lidt Jackie Chan. <gasps> så er godt vandet kaniser. Er det vel Åh, oh, åh. Oh. Så har han sådan noget halvlangt pagehaw. Og så, har mm -hmm. han, så ser han meget cykels ud på det billede her. Sådan hånden op til... Hånden op til sin... Så støtter sin hage på hånden. Og så har han lige sådan fingeren inden foran sin mund. Og sådan en blyant i samme hånd. Og hans navn er. Det er, er Hardcore. Hans navn er, som man nok allerede har gættet ud fra billedlige beskrivelse, så er det Kasuma Øh <laughs> Smukt. Så det kan man læse den og lytte til. Jeg har lyttet til den nedad. Lød fint. Bare fint. Bare fint. Jeg er faktisk glad for øh, Mario Donalds. Øh, ja, ja. Øh, Musik. Men øh, den her er, deres, er faktisk at nummer 1. Forstået. Så det er da godt at vide. Og SoundCloud er også gratis, så man kan jo bare gå ind og lytte. Ja, jeg, jeg ja. tror ikke, man kan hente den derinde. I hvert fald ikke lige Nej. den her, men øh, man kan få lytte til den. Man kan lige tage en lytter. Som man har du lyst til. Ja. Noget man også lige kan tage en lytter til, det er, øh, man kan høre på mig, der snakker om Final Fantasy-spil. Okay. Heyy! Fordi at uh, Lightning Returns, baby I Final Fantasy 13 uh, Edition uh, Fordi at det kommer nemlig på PC Omkring december Så den fulde titel Lightning Returns Final Fantasy 13 Har jo været ude på de gamle maskiner i noget tid nu Som jo er der tredje kapitel Og oh, sidste kapitel I Final Fantasy XIII serien mm. yeah. That's Final Fantasy for jer der er serier inden i serie. Subserier. Sub Shit's crazy. <laughs> I hvert fald så siger uh, produceren Yoshiniro Kitase, at uh, den her PC port, som forhåbentlig bliver god. Uh, den er i den i de sidste uh, dele af udviklingen de sidste stadier, så for at være mere præcis. Og han kan ikke lige komme med en præcis udgivelsesdato, men det bliver så altså omkring. Uh, December Heller ikke lige nogen pris Er der blevet bekræftet desværre Men øh, de første to Final Fantasy 13 spil øh, Ligger omkring 15 dollars på Steam Så Så må vi jo håbe at Det her Lidt mærkværdige spil I subserien Får en fin PC port I det mindste Og ja så må vi også bare <laughs> Må vi også bare håbe at at øh, når man trykker Escape, At spille ikke uh, Hard Crasher til desktop. Det er måske. Det. Det. Det, havde vi det havde vi jo meget sjov med på Game of The Year-podcasten, Når vi skulle snakke om værste PC port. Mm. At uh, Final Fantasy 13 og Vistus 13 2. Øh, da de kom på PC hjem, så. Det var noget lort. Det er ligesom de her. Øh... Tidlige øh, pornospil, man lavede, hvor der lige var så man, var en knap ind i, så lavede den sådan et, øh, den sådan et billede af et fake desktop. Så hvis man finder, at man sad på arbejde, så kunne man lige trykke på den. Så håber jeg sidder stadig jeg arbejder her, ja. chef. Så det er lidt det på gangen... samme måde, ikke? Fordi det er jo sådan lidt skamligt at sidde og spille. Ja, Fantasy, det gangen, det så det er garanteret det. Det er garanteret det, de vil uh, simulere. Det ja. er klart. Så er bare sådan et eject-knap for Al et rumskib. Ja. Alle <lød> <lød> Al <lød> de Note. der japanske støn, og så bare sådan, nej! Jeg laver ikke noget. Jeg trykker på escape. <laughs> jeg er ude på min desktop. Du så ikke noget, Chef. Nej. Du så ikke noget, Alan. <laughs> please, please don't fire me. Uh, jeg sidder bare og spiller Final Fantasy 13. jeg sidder uh. bare og kigger på skrivebordet. Yeah. I didn't do nothing. Åh <laughs> oh, ja. Yeah. Men det var... Og, og med den trilogi, så har jeg ikke flere annonceringer. En tre-vi annonceringer? Altså. Ja. Det er så, lad os, da, så lad os da hoppe videre til det spændende øjeblik, alle har ventet på. Hvad har alle ventet på, Hoff? De har ventet på vores fascinerende nyheder. Uh. Simpelthen, intet mindre. Uh, den første nyhed, jeg lige kom med, det er uh, CG Project Red, der sender yeah. The Taxman efter folk. Det er fordi, der har været et exploit tilgængeligt i Witcher 3, hvor man kunne tænge nogle dyr og tage deres pels og sælge det for penge, eller, eller andet. de blev med at spawn, eller der var et eller andet bok hvor man kan få en masse penge fra. Man kunne jagte. Man kunne jagte. Man kunne jagte. Man kunne jagte. Okay. Ja. Yeah. <laughs> det og, kunne man. Nu det nu kunne man rimelig effektivt. Nu er der kommet en, en patch, der lige har rettet op på det. Og så hvis man har benyttet sig af det her cheat, så mm. møder man sig altså også en taxman, der kommer efter en og siger Hey, jeg har fundet ud af, at du har haft en indtægt, du ikke har, du ikke har noteret til skattevæsenet. Og så... Påpeger han så om, man har brugt en af de her to exploits, der har været, eller hvor mange det nu er. Jeg tror, det er det to. Kan man så godt lyve? Er, er der en dialogue-option? Øh, dialogue yeah, man, man kan nemlig godt lyve, men jeg forstår ikke den måde, det er beskrevet på her. Fordi, at der står, hvis man siger nej, altså hvis du, hvis du siger, han spørger sig efter, han har nævnt det her spørgsmål, så sig, er det korrekt, det her jeg sagt om dig? Så kan man så sige, er det rigtigt eller nej? Hvis man siger nej, og så står der her beskrevet, at man, uanset om du siger ja eller nej, så skal du betale noget gæld tilbage eller hvad det, hvad det er. Nå. Men så får du en, øh, en pris, fordi du har været ærlig Og det er sådan, hvis du siger nej, så lyver du jo Så, det sådan, jeg, så jeg forstår ikke helt, om det bare den her, der er dårligt skrevet Men så får man et diplom, fordi man er en, øh, en øh, taxpayer in good standing Kan spillet ikke bare sådan scanne dit safe game Eller sådan, ja oh, oh, oh. altså, Under, også... Undersøge spillet og så ligesom sige, hvis du lyver, jamen så Jo Fucking altså, Asshole. Altså, han nævner jo de ting. Hvis man, der, der er to ting, man kunne snyde med. Og han nævner, hvis man har snydt med den ene eller begge to. Ah. Så, han, så han påpeger det sådan, men så spørger han så også bare, er det rigtigt? Altså, som det står her i nyheden, jeg har, så står der, at hvis man siger nej, så, man så lyver, så så får man uh, en honesty reward. Men det er jo mærkeligt. Så skulle man jo sige ja. For yeah. Jeg forstår det ikke helt. Don't, don't cheat people. <laughs> Men det er den en sjov måde, de ligesom inddriver pengene på igen. Ja. Yeah. I stedet for bandefolk eller bare tage dem. Ja, det er sgu meget fint. Det kan jeg ikke have så meget imod. Det lyder også sjovt. Ja. Hvis man lige finder sådan en taxpayer-mand. What are you doing out here, witcher? Killing monsters. Oh well, you need to pay Nå. taxes. God damn it. <laughs> Piss. Mm. Jeg forestiller mig også ham witcher. Han var sådan en anden af de der... Anarkister, der lever i... Hvad hedder det? Atl Atlanta skulle jeg at sige, det er jo så ikke rigtigt, men det er Narktis. Det er ja. Narktis, hvad hedder det? den amerikanske stat, der er med Rusland næsten. Det hedder... Åh, oh, det kan jeg sgu ikke huske. Jeg kan ikke Vest for Canada. Uh, det må være det tætteste, vi kommer på, den beskrivelse. Yeah. Ja. Noget i den stil. Something like that. Så faldt min historie bare helt til jorden, for jeg ikke husker, hvad det hed. typisk. Ja, det er fint. Det er fint. Taxmanden Text, kommer efter os alle. Ja. No need to worry. Når, øh, når vi nu snakker om om økonomi og budgetter, så skal vi desværre lige vende tilbage til den øh, kedelige og tragiske nyhed omkring øh, øh, Grin-udvikleren, der... Øh, der altså ikke skal forvikles med den tidligere udvikler, der arbejdede på Bionic Commando, men det er det, det er studie Grin, der arbejdede på Wolf, The Red Hood Diaries, og havde gang i en Kickstarter og sådan noget, og de fik så den første episode ud, mm. og så gik de bankrot. Det har jeg allerede snakket meget om i en tidligere podcast, så hvis du er meget interesseret, så vil jeg anbefale, at du lige finder den frem igen. Så må det komme du komme med et nummer hvad siger du? Så må du lige efter the komme med nummeret. Og starter det? <laughs> um, <laughs> start, ved, start ved 40. Ja, kig, ved, kig ved vores episoder, vi har fra august. Okay. Fordi det, det der er der nyheden af fra den originale nyhed. Nu er der så en uh, lille krølle på den her Red Hood-kris. Fordi nu kommer uh, Sniper Elite udvikleren Rebellion og og øh, redder øh, Grin, faktisk. Så øh, de har nu, de har nu, øh, Rebellion har nu, øh, fået alle assets, og IP-rettighederne, til, øh, til den her franchise, som jo ikke lige har, det bedste ry lige nu, fordi at øh, Grin gik øh, bankrott, da de arbejdede på den her franchise. Men i hvert fald, så, øh, så virker det til, at Rebellion, de er nogle good guys, fordi, de, nu for, at, øh, at de vil nu sørge for, at de vil tage godt imod alle de her pledges og, øh, og, øh, og, de, og de, den her økonomisk støtte, som, som Kickstarter-backers har smidt efter Grind til at starte med. Okay. Så fordi der var problemer med, at Grind gik bankerot, så vil Rebellion nu komme ind og ligesom sige, okay, vi kan godt se i er problemer. Køber jeres shit. Fordi det kan vi måske godt lave noget med. Men udover det, så vil vi også lige gerne sørge for, at alle dem, som har nogle rewards fra den her Kickstarter-kampagne, de bare sidder og mangler, og de sidder og er nervøse, dem vil vi gerne levere. Så alle fysiske rewards, som ikke er blevet sendt ud endnu, som ikke er blevet leveret på grund af det der bankerot det vil de nu sørge for at få ud til backers så hurtigt som muligt. Så, so. de er rigtig glade for, at de ligesom kan gøre en god gerning um, og hjælpe Grin, og selvfølgelig også uh, tage det rigtige valg, når det kommer til at behandle de her wolfbaggers, som uh, Rebellion uh, kalder dem. The wolfpack. Ja, yeah, the wolfpack. So så, so, uh, som de selv siger, eller som uh, CEO og creative director Jason Kingsley fra Rebellion siger, så, so, uh, så skal man jo ikke kæmpe sig af, at bare fordi de har joined det her Wolf-projekt øh, øh, projekt, øh, langt hen i øh, processen, så betyder det jo ikke, at de ikke har nogen intentioner om at respektere de her øh, backers, som sørgede for, at projektet overhovedet fik en start. Så det har de mm. helt klart tænkt sig. Respekt. Respekt til de backers, der. Så hvis en backer ikke har modtaget den uh, reward, som de uh, gjorde sig fortjent til, da de er donerede, så vil de gør deres bedste for at uh, få den leveret til dem. Uh, selv, selv hvis uh, Rebellion skal gøre det selv, og stå i en, en weekend og bruge hele tiden på det. <laughs> okay. Lid, uh, lidt løst citat der, men uh, <laughs> i hvert fald så, så det er det den vibe, jeg får for det hele. Okay, det er da godt, uh, Adam. Mm -hmm. jeg vil ikke, uh, altså Jeg vil ikke... Jeg tror ikke, de vil være juridisk bundet til det. Nej. Uden at vide det helt, men altså det er da fedt, det ligesom går lidt op i at... Og, og hvad hedder det... og få lidt goodwill af community, der ligesom har støttet dem her til at starte med. Helt klart. At det virkede også til, at communityen var faktisk meget forstående, men stadigvæk knuste over, at, at det simpelthen var gået så skidt efter, at den første episode af Red Hood Diaries var kommet ud. Så det virker til at det er et meget godt øh, klap på skulderen og en meget fin anerkendelse fra øh, fra udviklerne og studierne over for de her baggers. Hvordan var spillet blevet? Har du hørt Jamen, om var... første del eller har du brød den eller? Det, det jeg har ikke prøvet. Det. Jeg har set en del fra det og ligesom ja, nu vil jeg ønske at jeg kunne huske alt hvad udvikleren og den Står den, den ene person der i toppen af Grin sagde i det lange opslag på deres hjemmeside, på deres blog, hvor de beskrev øh, at nu var de simpelthen gået bankrot og hvad der nu skulle ske og hvorfor at det var kommet til det her punkt, men øh, det, jeg kan ikke lige huske alle detaljerne desværre. Hmm. Jeg ved bare at, øh, at som så mange andre kickstarters inden for spil, så havde det her potentiale. Det var noget, som folk øh, fik støttet til. Så Kickstarteren blev en succes. Men øh, så efter det første spil var udkommet, og det simpelthen ikke var særlig godt, jamen så gik de jo bare godt. Okay. Så Men det var meningen, det, mening, det skulle være en serie af spil. Ja. De ja, er Red Hood Diaries. Men det første spil endte ikke med at være så vildt godt, eller hvad var det, du sagde? Nej, det første spil i rækken. Og det eneste, de har eller fået ting. smidt ud ja. af de her Wolf-spil, de, den var ikke god. Nå, okay. Man kan da håbe, de gør det bedre, når de får lidt bedre funding her. Måske også øh, noget hjælp af noget talent eller noget andet. Ja, helt klart. Det, altså, de må, man må gå ud fra, at dem her, de har de har set noget, kunne se noget i lige spil siden de har været gå ind og ja, hjælpe det med dem. Jamen, de, de, de siger faktisk også som en lille ekstra detalje, at... Øh, at selvom der ikke lige er blevet nævnt nogen øh, pris for, øh, hvad, hvad Rebellion øh, købte Red Hood Diaries øh, serien, IP'en for okay. Så øh, sagde de bare, at de købte den her serie, fordi at de øh, mener, at det vil være en fin kompliment til deres øh, lineup som de allerede har Okay Ja Ja, jeg ved ikke, hvad de ellers har, udover Sniper Elite Jeg kan ikke lige huske det Jamen, de har også sådan noget Alien versus ja. Predator, det er også dem, der har lavet noget af det Uh, jo Og de har selvfølgelig også deres comic book brand. Så so, der er okay. også lidt Alien vs. Predator Og lignende der Ja Okay uh, Jeg har en uh, lidt søvlenhed uh, oh, Som er i lidt komisk sålig. Uh, det er Eller komisk og komisk Men <laughs> ja, søvlen ment i lidt komisk forstand Det er at på trods af Vores vedvarende advarsler holden mm. Så er pre-order det er on the rise. Åh, oh, gud da. Sammenlignet med sådan, de sidste år her, der er det steget med 24% sammenlignet med året før. Ja. Yeah. Så det er jo... Godt. Det er skidt. Og omsætningen for pre er steget med procent. Mm. Ja. Yeah. Simpelthen yeah. godt. Men på trods af det, så er der faktisk åbenbart sådan en større... Øh, blandt forbrugere, at uh, pre er skidt, som uh, gudfart, er sådan, at der men... er forskellige folk i den her store skare af det, man kalder gamere, der ligesom mm. uh, kan lide pre og der er ikke både som pre Ja. Yeah. Og den måde, det er målt på, at folk de sådan, ikke er så tilfreds med det, det er, at uh, ifølge sådan en uh, undersøgelse, hvor der var, der står ikke lige, hvor mange uh, der, var deltagere, der var, men der står, at uh, de blev bedt om at bruge uh, udsagnets på hvad de forbandt med pre-orders? Mm -hmm. Og der var der hele 33 procent, der forbandt ordet sadness med forudbestillinger. Årh. Oh. Ikke forholdsvis højt. Og så yeah. var der så til sammenligning 18 procent, der brugte ord som joy mm. eller eller admiration på pre-orders. Oh. Godt så. Hvilket er lidt ondelt ord brug, men yeah. Det er jo det er der nogle folk, der gør åbenbart. Some people are just weird. Ja <laughs> yeah. And weird people like to pre-order Sådan det var Precisely uh, jeg kan tage en anden nyde Jeg har, I jeg har faktisk to nyder, der her en lille, lille, lille smule sammen Alright. Så dem tager jeg ikke lige nu Nej, okay Not that one <laughs> Men en, anden, en, anden Not vigtig, en anden vigtig, En anden vigtig, måske skulle komme ud med tidlig mm. Det er, at uh, EA har jo den her Origin Service Som uh, de fleste folk, der har spillet EA-spil nok har en uh, konto ved Ja, yeah. desværre Oh der er der jo nogle nyheder derfra. Du bør nok gå at ændre dit kodeord, måske, i Holm. Fordi uh -oh. de har faktisk fået stjålet noget af deres data derfra. Der har været et indbrud på deres server. Shit. Så der er blevet stjålet personlige data fra, som blandt andet, det er så e-mail og password og... Næh, okay, det står det. Det er, det er de to eksempler, nævnt på, som personlige data. Mm -hmm. øh, og der står så også, at det er fra hundredvis af kontor derinde, og det kunne vist dreje sig om folk, der har brugernavn, der starter med... Noget mellem A til F Så midt Altså efter det Kan jeg så afslutte nu, nu kan jeg næsten gætte frem til hvad der er bare ud for det Ej øh. Men selvom man ikke har et, øh, et bordnavn Der går inden for den, øh, den række øh, bogstaver, Så kunne det godt være en fordel at alligevel lige skifte øh, Ja ja, ja. Jeg Tænker Det kan jeg nok ikke lige skade Nej, Nej Det er nok været meget fint Helt klart. Jamen, jeg mener faktisk også, at, øh, at jeg, jeg blev bedt om at logge ind på min EA-account. Fordi det hedder Hvis det origin længere, ellers, det vist det ikke Origin-account længere, eller også så har det vist bare altid hedet EA-account på Dead Space 2. Men jeg blev i hvert fald bedt om at logge ind, og der kunne jeg ikke huske min kode. <laughs> så jeg okay. fik også lige resettet den. Men det er vist rigtigt, fordi der har været nyt for nylig om, at de ændrer kode på deres eller ja, de ændrer navn på deres service. Ja. Og det var det her med, at vi spekulerede i, at det nok var fordi, de vil fokusere mere på deres egne spil. Mm. Fordi før prøvede de ligesom på at gøre til, en til, uh, til Steam. Vi også have produkter der, men det er nok ikke god, så godt. Ja. Nej. Så Origin buu-IA-account. Yay! <laughs> ja, det er, det er godt meget. Det kan vi godt lide. Ja, det kan vi godt lide. Det kan vi fandme godt lide. Dejligt, dejligt er det. Ved du hvad, vi ikke lige har? Nej, Mikrotransaktioner er den mest mod... Bødelige slags Hvad oh, har jeg sagt, at jeg elsker den. I alle afskygninger, det ved du godt Nej Stor fan Nej Hvad så? Hvad er der sket? Så der er det her Payday 2 Fantastisk spil Fantastisk spil Co-op Stor forbedring over det første Der Du kan røve banker Det er super Gunplay Awesome Hvad gør vi så? Efter mange år En hel del DLC Både godt og skidt Masser af support <laughs> stadigvæk ja. Hvad er næste skridt? Mikrotransaktioner Nå Selvfølgelig Du lyder overrasket. Det var ja, ellers det logiske skidt, tænkte jeg Jeg det på e-sport oh, nej. e bankheist Come on Bare fucking røv, røv den bank Du er fast <laughs> No scopes kom Middle en kom så ja. <laughs> Middle lane Åh, oh, ja yeah. Nej, men i hvert fald så øhm, har der været meget snak om bare den her idé med mikrotransaktioner i Payday 2 specifikt, fordi den tidligere øhm, lead designer på Payday 2, øh, David Goldfarb, øh, tilbage i 2013, han blev spurgt hvis, øh, om, om, om Overkill Studios simpelthen havde tænkt sig, uh, eller overkilled software, undskyld, uh, Payday 2-udvikleren, uh, om de nogensinde havde tænkt sig at putte mikrotransaktioner i, uh, i deres Payday 2-spil, og så sagde nej, nej, gud, nej, det, det, det håber jeg da ikke. Aldrig. Nej, Men han er, så, han er så smuttet siden da. Mm. Det er ikke noget med firma at gøre, han vil bare gerne uh, forlade uh, AAA-industrien eller i hvert fald den side af spiludvikling. Og så kan man nok godt sige, sådan, okay, det er der ligger. Det er, fordi han var tidligere lead designer, og nu har han ikke indflydelse længere, og nu, uh, nu er der nogle nye, der styrer det og sådan noget. Men, jeg har faktisk også lidt kigget, uh, kigget lidt rundt på de sociale medier, og set nogle uh, posts, nogle opslag inde på nogle forumer, af de nuværende ledere og lead designers og lead... Uh, Ja, øh, studio heads øh, fra Overkill Software, der også har skrevet for ikke så lang til siden. Der sagde sådan, nej, nej, øh, mikrotransaktioner, det er ikke i vores interesse. Det føler vi ikke, der passer. Det, det kommer aldrig til at ske. Og der er mange gange i de her tilfælde, hvor man går tilbage og ser sådan, hvad var deres holdning til mikrotransaktioner? Hvor de simpelthen siger, vi vil aldrig have mikrotransaktioner i pda 2. Guess what? Det er der så nu. Så det er via den her Black Market Update, fordi det skal jo lyde lidt skummelt jo. Så ja. øhm, det åbner op for en helt ny måde, hvor du kan øh, personliggøre dine våben øh, med skins, marts og mere. Så de her øh, ting og sager og hemsedimser og dinginutter, dem, øh, øh, dem får du så ved at åbne op for nogle safes. som du kun kan åbne op for, hvis du køber En speciel drill Som er meget populær i Payday-spillene øh, Og den her, den her specielle drill Vil så øh, koste rigtig penge Ud af dine egne pengepunkt For eksempel 2,5 dollar Og så øh, Når det her safe er åbnet Så får du så et tilfældigt øh, Weapon skin Som giver en ny ability Til dit våben Fantastic. Det er sådan i generelle term Sådan som det er beskrevet, og jo, så kunne man selvfølgelig godt sige, at det oh, fint nok, kosmetisk, det er ligesom i CSGO, men den der beskrivelse med en ny ability på ens våben, som skal hjælpe ikke bare sig selv, men også sine holdkammerater, øhm, i bankheist og der er koop, og der er konkurrencer, og der er achievements, og man prøver ligesom at være den bedste bankrøver man kan, jamen så er det jo nok lidt underligt, at man kan købe sig til nye abilities på sin våben med rigtige penge. Og det er jo eksklusivt. Ja. Så. Så snakker de, øh, så snakker de lidt mere PR-snak om den her Black market øh, update med Flat's Operation, bla bla bla. Så. Så i hvert fald, så, øh, så er det sådan, det ser ud. Og den er ikke så heldig. Den er ikke så heldig, nej. Fordi det, øh, det ser ud til, at det er den retning. Payday 2 kommer til at gå i, mikrotransaktioner. Øhm, porten er nu åbnet op, <laughs> ja. så der er ikke rigtig nogen vej tilbage, og jeg har set mange på sociale medier bare sådan tilfældige hister her, og retweets, og hvad der nu er dukket op omkring Payday 2, mm. der er simpelthen stopper med at spille det, fordi de er ikke stødt der længere, og det er gået over i en retning, de ikke kan tolerere, og også bare nogen, jeg selv kender og skriver med på på Twitter og Facebook, der også bare siger nej, det var sjovt så længe det var. jeg har med at spille der okay. <laughs> så det er, det er simpelthen bare ikke i orden, ifølge mange øh, spillere derude der er kritisk over for mikrotransaktioner, fordi lad os være øh, Software har også dyppet øh, fødderne i farligt territorium da de tidligere udgav rigtig meget DLC der ligesom mere og mere satte en væk for, hvilket indhold som øh, forbrugerne kunne gå i gang med, når de købte PDF 2. Så det er mikrotransaktioner, det er bare det nye inden for øh, deres plan, ser det ud til med PDF 2. Der er ikke så heldig implementeret her, folk, kan man sige. Nej. Fordi, ja, ja, både fordi de er på forhånd sagde, at hey, det kommer ikke til at ske. Så, mm. Altså, så for helvede, hvis. hvis Altså, at være mere konservativ og bare at sige, det er ikke noget, vi planlægger i nærmeste fremtid. Altså, så ja. lyver de ikke. Nej. Men nej, man skulle lige høste nogle popularitetspunkter ved at sige, det kommer aldrig, og så nej. kommer det alligevel. Vi er ikke som alle de andre spiludviklere, især ikke de der nogen på PC'en, der bare putter mikrotransaktioner i AAA-fuldprisspil. nej ja. <laughs> det gør vi ikke. 3 ja, fire endelig, så. år efter, boom. Så er det her. ja. Og så også. Altså, havde det så bare. Altså, hvis ikke de havde sagt det, og det bare havde været kosmetisk, så kunne det næsten gå an. Problemet er altså også i det tilfælde, at man åbenbart godt kan unlogge skins til våben, der kun er med i DLC, som man ikke har. Mm. Og det er også lidt problematisk, at man bruger penge for at låse op for dem. Ja, sådan. Ja, det, det kan du også godt rette Det er godt opfanget der. Så. Ja, hvis, hvis de tre faktorer, altså hvis det ikke var egenskaber, hvis de ikke havde lovet det kom tidligere, og hvis man ikke fik ja, skins, man overhovedet ikke kunne bruge til noget, så ville det måske være okay. Men har du hørt, de faktisk også har lyttet lidt til communityet? Men altså, jeg, ja. nu, siger jeg, nu sidder jeg og finder undskyldning for, eller laver et scenarie, hvornår det var okay. Det betyder selvfølgelig også, at jeg synes absolut ikke det er okay, det må de lave det på nu. Nej, bare lige for lige for det ud. Men de har ja. jo lavet en lille ændring allerede, faktisk. Okay, det de vil jeg gerne lige opdatere sig Efter den her øh, hestblæsende uge, hvor folk har meldt ud, at de absolut mm. ikke er tilfredse med det, Mm. Så har de lavet den ændring, at øh, som det var før, der fik man de her saves som loot drops, når man så og spillede. Ja. Og så som du siger ikke nok, så kan man kun åbne op for dem, når man får, eller som man betaler for de her drills, ja. som man så kan få de her skins. Ja. Øh, det de har lavet nu, det er, at de her drills også bliver en del af de loot drops. Altså så man også godt kan få de her drills låst op for, for de her saves man også får. Okay. Så det er i hvert fald ændringen indtil videre, så vi de lige vil mm. kunne forstå. Så jeg vi ikke om de har an andet, de ligesom venter fremadrettet, men uh... Well, det virker lidt som et plaster på et sår Men så igen, hvorfor er der ja. et sår til at starte med? <laughs> ja Det er ikke det Hvad fanden? Så dybt og poetisk Jeg er <laughs> måløs. Ja. Ejha. Jeg havde ellers lige overvejet at se om jeg skulle give det et forsøg Lige mm. gå i gang med PD2 skal finde nogen at spille med Men uh, Jeg er ikke så interesseret længere hold nu er det nu, vi skal hoppe til. Os to. Præcis. The pleb army is here. er plepperne, de er smuttet. Det. De the, pros the pros med dybe lommer. Det, ja, de pros, der bare har så mange penge at betale ja. for spillet, og så betale så mange mikrotransaktioner. Ja. Yes, topkick. <laughs> the suckers are here. Yeah. boy. For helvede. Da. Ja, er lidt uheldig. Jeg kan lige komme med to uh, hurtige nyheder. Eller det, ikke, det er ikke, om er er, men jeg tænkte på at tage dem i streg, fordi jeg har begge taget noget med e-sports at gøre. Mm -hmm. Den første, det er, at der har været sådan en uh, e-sports-turnering i Smash Bros., det nyeste til Wii U. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, om noget, du selv dig og med i. Desværre ikke, nej. Nå. Jeg har ellers hørt uh, salt Snake, han skulle med. Nej, det var vist den tidligere, han havde med Han med Brawl. Det var sådan, det var. var det brawl? Don't you ever forget. Er det den, den for I, fordi ja, før, det var han, det den forrige, også? Ja, Okay, men øh, der var hvad der blev kaldt for verdens bedste Smash Bros. spiller. En, mm -hmm. gut, der hedder Gonzalo Zero, blandt kaldt Barriers. Oh. Og han har nemlig tabt det, nemlig. det lyder Noteworthy not efter den her turnering. Mm. Og grunden okay. til, det er det er mindeværdigt, at den gruppe, der har tabt i stedet for hvem, der har vundet, det er, mm. at han havde en streak på 53 wins. Og det skal altså være... Altså, som i, at han har vundet hele turneringer. Så det vil sige, at han havde... Alle de turneringer, han sig til... Før den her 53 stykke, han vundet altså Hold det kæft. Så med den her er blevet så altså tæt i finalen. Mm. Så wow. Det ser ud til, at, at donkey punch fra... Fra de forskellige... Uh, Smash Brothers uh, karakterer bare ikke kan redde dig hver gang. <laughs> Nej, Eller også ikke. hvis du... Spiller med de OP-karakterer, som Samus. Seriosuit Samus, så altså, Come on, man. Giv de andre en chance. Og det fik de åbenbart også her, for du tabte. Ja. Ha -ha. Så vandt han. Eller så vandt ja. han ikke. venten vandt Nej. Præcis. Så det var simpelthen i finalen, at han så var det uh... Ja. De er ved målstregen. Ja. Så vælter han om kul. Men jeg forestiller mig også, at han var sådan lidt øh, talsmand for andre folk, der spiller... Øh... Jeg spiller ikke, fordi så melder man sig til en turnering, og så lige snar man åh, oh, han har meldt sig til. Ja, og oh, okay, så vinder vi ikke. Okay, fint. Well, jeg kan gå efter en anden plads. <laughs> ja. Jeg måske ikke så opmunderne efter fucking 50 gange eller hvad det var. Ja. Det er rimelig oh, sindssygt. Ja. Rimelig sindssygt, ja. Den anden nyhed fra e verden. Nu er vi jo de officielle e-sports commentators. Precise, precise Hof. Det kan du tro, vi er. <laughs> det her det er StarCraft 2. Mm -hmm. Og det er den koreanske esports association oh. vi, skal, vi skal rejse hen til med fly hurtigst muligt mm -hmm. Der er sket noget nyt Der er nogen fra et hold, der er blevet bandet sådan permanent fra den her liga Og det er både en træner og en spiller Og det der er sket, det er, at de er blevet fanget i at lave sådan noget matchfixing oh. Så det vil sige, at de har både sådan lavet aftaler om at ja, så tabe en kamp eller bare selv gjort det Og så øh, satset på Hvem der kommer til at vinde mm. Så det er jo ikke så smart Og der er indtil videre, der var der 11, der var beskyldt i den her sag Men de her to, det er dem, der er ligesom blevet udpeget indtil videre Der sådan fundet spor med der det er rigtigt nok Oh Shit Hvorfor så? Ja, det er på hold Prime Der faktisk er faktisk et rimelig, rimelig stort hold Eller sådan et altså sådan, rimelig populært hold Når vi er bedre overbrug og det er en spil, der hedder Yoda Og coachen hedder Gerard Eller Gerard Coach Så det går godt være ham der taxman, lige kom efter Gerard Og så lige siger, hey He better Ja, du har tjent nogle penge på det her matchfixing, vil laver du? Hvad fanden? Lige tjene nogle money, sikkert Kan du ikke? Kan du ikke det? Ej, men... For helvede, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige omkring det her e-sports. Det. Jeg vil... jeg håber altid det bedste for. For hele scenen. Men det virker sgu bare som om, at, at der dukker de her øh, irriterende problemer op, der er med til at Der er med til at ødelægge, ødelægge så mange andre. Industrier og kompetitive øh, øh, Områder Så jeg ved ikke lige hvorfor at det skal ske her Fordi Ja, altså hvem fanden skulle jeg trode Sådan noget som Advil og alt muligt underligt Vil, vil hjælpe På På øh, På kompetitivt øh, videospils plan Og så får det ikke skal være den, øh, løgn Så er der også noget korruption Indover mm. Well indtil robotterne overtager, og alt bliver objektivt og fair, så fordi mennesker nogle gange godt kan være nogle så vil der åbenbart også være røvhuller til stede på competitive scener som e-sporten. Og så vil der beklageligvis være chance for korruption. Der, er ikke det. der bliver nogle af lige fanget nogle stykker. Yeah. Der lige prøver på at skaffe lidt penge lidt hurtigt. Mm. Øh, men så er det jo... Ja, så må vi bare håbe på, at de er effektive nok til, at for at op opsamle de fleste af dem. Ja. Så det ikke ligesom kan blive ved at ske. Ja, jeg tror, det ville være lidt... Øh, det ville være lidt ærgerligt, øh, så tidligt at bare begynde at embrace det. Bare ligesom alle, alle sererne og, og fans, det bare begynder at indse sådan, at alle e-sport-spillere nu om dagen er på Adol, alle de er bare dopede, og der er korruption og sådan noget. Det er bare, hvad man kan forvente. Ja, ja. Ligesom, det, det er ligesom nu. cykelsport. <laughs> ja. ah, nej. Lad, os nu, lad os nu prøve at se, hvor langt vi kan strække den her. Og hvis vi strækker den for langt, eller det bliver for stor et øh, område, og for mange indtægter, og det bare eksploderer og, øh, på, øh, på grund af sig selv, mm. jamen, så er det jo sådan, det må være. Noget andet, der heller ikke kan diskuteres, der vist ser ud til at blive et faktum, det er, at ifølge Call of Duty Black Ops 3-eksemplet, så kommer der til at være lidt forskel mellem, de gamle maskiner og de nye maskiner. Vi ved allerede, at der ikke kommer til at være nogen player kampagne og i forlængelse af det, en øh, kampagne, som man kan nyde koop med sine venner, hvis man altså sidder og spiller Black Ops 3 på PS3 eller Xbox 360. Og nu ser det saft hak med også ud til, at de dejlige og prisværdige 60 frames per second, som der har været standard for... Uh, Call of duty ser i lang tid på tværs af alle platforme, det kommer nok ikke helt til at være muligt på de gamle maskiner. De uh, gamle maskiners uh, udgave af Black Ops 3 bliver udviklet af Binox, som måske ikke lige får lov til at lave spil længere, og så hjælper Mercenary Technology også med. Så det er altså ikke Treyarch Studios, der står for de her to versioner, der er selvfølgelig nok øh, samarbejdet, fordi <laughs> Binox og Mercenary Technologies skal nok ikke lige starte på en frisk. Men i hvert fald så øh, ser det ud til, at øh, frameraten tager et slag her, fordi det er svært, rigtig, rigtig svært, for dem at nå op på en stabil 60 frames per sekund øh, på, øh, på spillet her. Og nu var jeg kommet til at tænke over det, det er ikke... Okay. Det er ikke just sådan en skåret ud i pub i nyheden her. Men når vi snakker om, at PS3 og Xbox 360-udgaven af Black Ops 3, nok desværre kommer til at ende på 30 frames per second jamen så er der jo kun tale om zombies og multiplayer. Ja. Jeg ja, for forsinket, der Og det er jo endnu mere krise. Fordi ja. det er jo. Det er jo ikke bare sådan en spændende og nedrivende, eller hvad man nu vil kalde det, kampagne, som man kan spille alene, eller sammen med sine venner, hvis man har dem. Så... Nu, nu handler det altså om multiplayer, og nu handler det om zombies, altså... Sig hvad du vil, men... Zombies på min gamle PS3, med de tidligere black Ops spil 60 frames per sekund, det, det er sgu fint. Det er smooth and responsive, og jeg kan... Undgå zombierne i et godt stykke tid, indtil jeg må overgive mig til deres sultne biser. Så i hvert fald så, øhm, så siger Creative Directoren hos Pinox, Thomas Wilson, at øh, de prøver rigtig hårdt på at ramme den her der mål med 60 frames per sekund, men mm. øh, de mere eller mindre så det, det ser ud til at de kigger mere på på 30 frames per sekund lige nu. Så han, han understreger dog, at han synes, øh, oplevelsen er meget øh, underholdende. Øh, fordi, så, øh, fordi ellers vil det jo ikke være Call of Duty. Så okay. øh, han tilføjer sig også, at øh, hvis at det bliver sværere og sværere at nå op på de her 60 frames per sekund, når at, øh, udviklingen af et spil er strukket forbi, eller det er strukket... Øh, Øh, ud over øh, flere forskellige øh, konsoller og generation af konsoller. Og så selvfølgelig David Wonderhaar, der sidder hos Trigger og arbejder på de awesome udgaver af Black Ops 3, nemlig PS3, Xbox One og PS4 udgaven. Han siger så, at 60 frames per sekund, det er, øh, det er et essentielt for et succesfuldt Call of Duty spil. Det er... laver, de så, laver de så både PS3 og PS4 udgaven? Så du? Ja, jeg Treyarch. mente, at Treyarch det jeg mente, det var, at Treyarch laver PS, äh, PC Xbox One og PS4 udgave. Ah, ja. okay, okay. Men det var også det, jeg troede til starten, ja. men du kom bare til at sige PS3 Nå. før. Og PS4. Så sådan okay. Oh, <laughs> min uh, Sony vildt, fanboy hvis... ism, ism is uh, showing. Oh. oh no. Not good. Fordi det var mærkeligt, hvis de lavede PS3 udgave, men ikke Xbox. Xbox tage 60 Og så ville det være ekstra pinligt, hvis dem, der porterede 36 udgaven de så ikke kunne få den Kunne få den på 30 og så... Haters! Check, bare... Ja. Oh boy. Men det er rimelig vildt. Altså, hvis nu de havde haft singleplayer-kampagnen, og så havde de sagt, den her kan vi simpelthen ikke få på 60, den bliver vi nødt til at købe på 30. Ja, fordi singleplayer-grafikken kan køres højere op. Ja, det er præcis. Og de har store områder og masser af ting, at på og så er det sådan, okay. Men det lyder for mig lidt... Mærkeligt, eller hvad man kalder det lidt... Multiplayer zombies, really? Ja. ja grafikken er ikke lige største priori prioritet der for mig som forbruger. Altså... Nej, nej. Hvorfor ikke bare skal lære den længere <laughs> ned, så? Opløsningen lidt lavere, eller... Ja, altså, hvad med opløsningen? Dårlig tekstur, eller andet. Der. 720p, 60 frames, det er et fint kompromis på de gamle maskiner. Mm. Det er jo... Undskyld, vi siger det folkens derude, der ikke ejer de nye maskiner. Det er jeres eget valg, selvfølgelig. Men... Det er altså bare de gamle maskiner nu, og øhm, som vi kan se med de her nyheder, så er det bare svært for udviklerne, og selvfølgelig også studierne, der skal udgive de her spil, at få det hele til at passe. Behøver jeg at nævne World Combat X igen, altså der, det blev jo bare outright cancelled til de gamle maskiner. Vi er jo nået så langt ind i den nye generation, at folk også faktisk begynder at bokse over, hvis der kommer et spil, der ligesom bliver lavet både til den nye og de gamle generationer, ja. fordi at... Man ser det som, at de, den, den nye generations øh, udgave bliver holdt tilbage, fordi at den også, altså grundoplevelsen også skal kunne klares på de gamle. Ja, det er, jo, det er jo underligt nok med de her to generationer, den nye og den gamle, af øh, konsoller, så, så er det jo ikke rigtigt, fordi at de ligesom sørger for at tage det standpunkt og så sige, okay, udgaven til PC og de nye konsoller, det er ligesom den... Standardudgaven Det er nok den mest øh, polerede Og mest spændende udgave Men vi ja. kan også godt lave en anden udgave Måske lidt anderledes Måske tager vi en anden engine Eller et eller andet, andet Og så lige laver lidt til de gamle Så de også kan følge med Og det er ikke for at virke nedladende Men det kan måske bare godt være en løsning Fordi det er lidt den fornemmelse jeg fik Med Med den, den sidste omgang Af generationer Af konsoller med at hvis man købte spil som Call of Duty World at War til sin PS3, og man så gik over til sin kammerat, og han købte til sin PS2, jamen, så var der nok en substantiel forskel. Altså bare sådan, det, der var nok også en helt anden udvikler. Måske var single player kampagnen struktureret helt anderledes, fordi det var en anden udvikler, eller et eller andet mm. i den dur. Jeg ved bare ikke helt, hvorfor at de prøver simpelthen at lave det samme spil, på to vidt forskellige generationer. Det virker sindssygt. Nej. Jeg ved ikke, om det er sådan en, en, en effekt af, at spillet er sådan forholdsvis, eller blevet endnu dyrere at lave. Det bliver det jo ved med at være, når man skal have pæne og pæne assets ja. og sådan noget. Altså, at man, at man så simpelthen går efter gennembrug så meget arbejde som muligt, fordi at øh, det er måske ikke selv nok at lave de gamle udgaver. Men det er måske også mærkeligt, fordi de gjorde det jo, de solgte jo de så de ikke så meget i starten af generationen sidste gang. Så. Nej så er det måske ikke rigtig et helt holdbart argument. Jeg det, men ikke. det er også Det er ligesom en okay løsning før, før. Ja, men det er også bare mærkeligt, fordi den løsning med det eksempel, jeg har brugt PS2, øh, den gamle maskine, og PS3, den nye spændende maskine. Altså, jeg ved bare ikke rigtig, om PS3-eje vil acceptere det. Nu bruger jeg lige Sony-maskinerne som eksempel med de generationer, fordi ellers så sidder jeg bare og ramser konsoller op hele tiden. Jeg ved ikke helt om om ejerne af de gamle maskiner vil acceptere det. Altså, hvis de nu ser reklamerne, hvis de nu ser gameplay på YouTube, og der så står nede i hjørnet sådan, Captured from PC, eller Captured from Xbox One, PS4, og hvad det nu er, og så de får deres udgave af Black Ops 3 hånd. og det så bare er helt anderledes. Der er en anden tilgangsvinkel. Det kan være, at historien er lavet lidt om, det kan være, at det er et kortere spil. Et eller andet, der er en... Det, det er... Samme idé, men et helt andet spil. Det ved jeg bare ikke mm. rigtigt, om de vil acceptere, fordi nu skal vi jo heller ikke underminere de gamle maskiner helt vildt. Altså, der har været rigtig mange gode spil til de gamle maskiner der, og de er da mm. også nogenlunde kraftige, men det er de bare ikke længere. Men de er oh, statvæk, vi er stadigvæk nået til det punkt i teknologiens udvikling, hvor at man måske ikke rigtig kan spise... Øh, forbrugerne af med ligesom at lave sådan en nedgraderet øh, udgave til de gamle maskiner bare lige så de kan følge med i et par år længere øh, nu skal jeg passe på at jeg ikke på tråden her mm, jeg synes i hvert fald bare at det er rigtig ærgerligt måske også fordi at citronen blev presset for meget sidste generation og folk de ligesom bare sådan åh oh, de er nye maskiner 360 PS3 og oh, de der er rimelig vilde, og de bliver bare imponeret. Uncharted 2, og øh, halo spillene og Gears of War. Altså, citronen bliver rimelig meget presset, så måske er der ikke rigtig nogen vej tilbage, øh, hvis man simpelthen laver de her to øh, versioner af det samme spil. Eller de her to udgaver af det samme spil. Øh, fordi de, de føler måske nærmest, at, at det skal blive bedre og bedre, og, og det skal blive flottere grafik, og det skal blive mere ambitiøst, når at grænsen nok egentlig er nået. Vi ikke rigtig kan opnå mere, sådan i hvert fald i, i, på, det her, øh, på det her tidspunkt i industrien, og hvor vi står henne med, med udviklingen af spil til de forskellige maskiner. Altså, jeg tror sgu ikke rigtigt, du kommer til at se en ny, øh, øh, et nyt øh, wow-moment på de gamle maskiner, som du så med Uncharted 2, som du så med Gears of War. Altså, det... Vi er nået ved vejs ende. Ja. er det sidste, det var nok GTA 5 ikke? Jo. For eksempel. Og det, øh, det man kørte jo også. Let's be honest, people. Det kørte ikke særlig godt på de gamle maskiner. Nej, <laughs> Altså, det kørte bedre end 4'eren. Ja, helt klart. Helt klart. Skal jeg lige ja. Men, og det var også rigtig, rigtig pænt i forhold til det var så gamle konsoller, yeah. men det var, ligesom, det var nok ligesom det sidste, det var nok det, der toppe, ja. og de havde også helt mange ressourcer til at smide det det, mm -hmm. til optimeret, ja. kun til de to konsoller. Jo. Så, ja. Men det kan godt være, at de er nok også hæmmet lidt af den her opfattelse af, at man ikke må gå ned, altså man helst skal blive vildere hele tiden, ja. og det kan man ikke rigtig længere, Nej. den ligesom er ud. ud. Ja. Det er sgu ærgerligt, fordi jeg har jo sagt gang på gang, at jeg foretrækker Okay. Måske være lidt lenient her, men 9 ud af 10 gange, så foretrækker jeg høj framerate frem for høj opløsning. Så mm. jeg ville da helt klart tage imod en lav opløsning på de gamle maskiner, så jeg havde en smooth framerate. Men ja. igen, de er jo blevet nødt til at fjerne sengbladkampagne på de gamle maskiner, så det er jo stadigvæk et meget, meget anderledes spil, når det kommer til Black Ops 3 som vi har med at gøre ja. med her. Men der, der er for som også gode eksempler på det her med, at man laver to forskellige udgaver. Altså for eksempel det der er console skete, eller generation-skiftet skete sidste, sidste gang. Mm -hmm. Der lavede de jo to forskellige udgaver af Black Ops Double Agent. Og der var det jo faktisk de gode øh, folk, der lavede øh, den... Splintersel. Ja, spiller ja, hvad sagde jeg? Du sagde Black Ops. Black Ops. Ja, okay. Double Agent. Ikke <laughs> <Okay>, Black Ops. <laughs> Uh, og der var det jo faktisk den, den gamle, de gamle konsolers udgave, der blev lavet af hovedholdet. Ja. Som faktisk også var den bedste udgave. Mm -hmm. ja. Det kan man godt se. Det var, også lidt mærkeligt. det var faktisk også lidt mærkeligt valg dem egentlig, at de valgte, at det var de bedste ja. udgaverne. Nu har I arbejdet sk... på serien i så lang tid, så får I lige lov til at lave den udgave, som de fleste fans nok ikke kommer til at spille. <laughs> ja. Fordi jeg tror faktisk også. PC udgaven blev den nye. ikke? Det ikke også kun næste udgaven er. Ja. Ja. Jeg har kun spillet den næste udgaven. Ja. er det? Der kan man bare se, så laver de noget nyt øh, i dag folkens. Splintered Double Agent på de gamle maskiner. Det er måske ikke kig værd. Ja, det er det. Okay, men det lyder da lidt øh, illevarslende for den en gammel generation. Yeah. Altså, vi prøver jo bare at forberede jer på det. Det er helt ja, i ja. ja, der lytter derude, I skal ikke følge jer presset, I skal ikke følge jer på. Hvis I vil beholde de maskiner, I har, og spille de spil, nu gerne vil, så gør det. Men der er lige fokus på de nye lige nu. Det er dem, der er kraftige, det er dem, der bliver udviklet primært til. Så, ja. Nyd det, nyd det nu, og Bare, bare husk på, at hovedfokus ikke er på de maskiner, I ejer. Fordi så, ja. det, det er desværre sådan, industrien virker. Det er sådan, Sorry. det fungerer. Det er sådan, ja, det er rigtigt. Altså, det er jo det der med, når salgspotentialet langsomt falder på de gamle, ikke? Så Smut udviklerne også derfra. Ja. Jeg har egentlig kun én tilbage, men den er sådan lidt en dar, ah. så jeg ved ikke, om vi skal gennem den. Måske ikke til allersidst, men i hvert fald hen. Ja, man skal så tage den, en nyhed er ja, det, det, det synes jeg. Okay, okay. Jamen, så kan jeg komme med en øh, glad nyhed om, at øh, vi vist er ved vejs ende, når det kommer til en øh, frustrerende omgang med Batman Arkham Knight på PC. Men det ser nu ud til, at øh, der kommer en, en patch, Så at spillet bliver lige så funktionelt og øh, forhåbentlig underholdende, som de udgaver man har kunne spillet, man har kunne købe og spille, øh, spille på sine konsoller i lang tid nu. Fordi PC udgaven har jo haft mange problemer. Så. Mm. I hvert fald så øh, kommer Gas Devis ud og øh, bekræfter den her øh, update som gerne burde komme her i slutningen af oktober og øh, vil øh, tillade spillere at få fat på alt det øh, Patch-indhold, øh, der er kommet gratis Og Ikke eksklusiv DLC som, øh, som er blevet Udgivet på de andre maskiner Op til nu Så Hvad hedder det, det Der står så noget med Season Pass her Så man skal enten eje Season Pass Og her, Nå jeg tror, hvis der er nogle stavfejl i den her, i den her nyhed, det var meget forvirrende. Okay. Men der er i hvert fald noget med, med Season Pass, hvis man gerne vil have yderligere øh, indhold, der kom efter spillet blev udkommet. Øh, spillet blev smidt ud på gaderne. Så Season Pass, you know the drill. PC-udgaven PC er ved at være up-to-date. Så øh, når PC-udgaven kommer tilbage, så snakker øh, Dan Dives om, at det vil have content uh, parity simpelthen være sammenlignelig uh, med uh, mm. konsolerne og det indhold der er der uh, uden uh, det her eksklusiv DLC der fx er på ps 4 og sådan noget. Men uh, men okay. ja, han han ikke lige snak han lægges ikke lige folk i han ikke lige ord i folks mund, eller snak for uh, på vegne af alle, men han skulle gerne mene, at øh, de ser frem til, at når den her patch, den går live. <laughs> så ja, det øh, er endelig blevet bekræftet, at, øh, at øh, det nu er på vej, og det nu gerne burde virke. Fordi vi havde jo også tidligere snakket om, at der var lige en opdatering ude øh, tidligere, der så lige hurtigt blev fjernet igen, der vidste øh, sørget for at fikse øh, spillet noget så grundigt, men øh, det, det skulle vist lige fintu, tune det sidste der. Og ja, ja. Så, øh, så burde den gerne være klar. Og det ser ud til, at den er det nu. Ja, de har jo langsomt... Altså, jeg har jo frigivet små patches løbende, men det er jo kun været til dem, der har noget at få spillet, jo. ikke? Helt klart. Øh, de venter stadig på den her store patch, der skal... Skrædders. ...bringe den op til... <laughs> ja, save it's, us. Save Batman. It's not the patch we need, but the patch we deserve. Ja, Precis. How will it yes, get <laughs> your Så, Men den ser stadig ud til at komme i slutningen af måneden jo, her, ikke? det er korrekt. Som var udmeldingen tidlig også. Ja. Så kan folk få lov til at... Eller PC-programmer lov til at... komme i gang med Batman. Ja, ikke klart. The final chapter. The final chapter. The Batman, så... The det is. Final chapter. Ja, det var det. Vi se, hvad der sker. Vi må se, hvad der sker. Men uh, noget andet, vi også lige skal undersøge, det er det nye... Nier-spil til PS4'en, som øh, bliver udviklet... Det, det, der bliver lige bekræftet lidt i den her nyhed, at øh, det er stort set kun Platinum Games, der står for det her projekt, der står for at udvikle det, så alt den her forvirring omkring... omkring samarbejde mellem forskellige studier, det kan man godt øh, være lidt rolig omkring, fordi at det her det er altså et Platinum-projekt, Inde i deres eget hus Som vi også kalder in-house På engelsk men, in house. men det her projekt Det her PS4 Det er et Nier-projekt til PS4 Der er en øh, efterfølger Til øh, det originale PS9 En stor Near you Men i hvert fald det er en <laughs> efterfølger Der er ikke lige kommet noget officielt navn på det nu Så det er bare et Nier-projekt Til PS4 så øh, det foregår inde hos de herlige folk ved øh, Platinum øh, Games. Men øh, mm. det vigtige, men der nok vil berolige mange fans, det er så, at øh, øh, spilinstruktøren, spildirectoren, det er simpelthen øh, Taro Yoko, som, øh, som var den øh, Square Enix medarbejder, som stod for at det originale spil. Så der er ligesom noget kontinuitet der. Så det er jo meget fint, at han lige er tilbage. Og øhm, så Så øh, øhm... jeg Yashuu... Øh, jeg <laughs> Yashuu... Øh, Hiser øh, Taro øh, Snakkede med Gamespot. Øh, om at øh, udviklingen den... Øh, tager for det meste... Øh, finder for det meste sted øh, hos Platinum. Og i deres øh, Tokyo Studie. Men de får hjælp fra Square Enix. Og de får... Øh, øh, Musikkomposeren uh, fra det originale Spil uh, med ombord For at lave nyt musik Karakterdesignet det uh, bliver uh, lavet eller kreeret Af Akihiko Yoshida Som arbejdede på Sai Designation Så de mm. uh, han, han siger lidt uh, at de låner Forskellige folk fra forskellige uh, uh, Firmaer men altså Størstedelen af udviklingen foregår, altså hos øh, Platinum. Så, okay. hvad øh, det? Øh, tar, øh, taru, nej, undskyld, det var ikke ham. Nu, nu skal jeg finde rundt i hver navn. Øh, Taura, øh, som var øh, designeren hos Platinum, han øh, var øh, den, som den, som originalt kom, han kom på det her koncept til en, øh, Nier-udvikler eller Nier-efterfølger, øhm, så han fik ligesom en idé til sådan et koncept for det, men øhm, og det, det foregik altså før at Square Enix ligesom kom hen til Platinum og sagde, skal vi ikke lave et samarbejde her. Så øh, han er altså stor fan af det originale øh, Nier-spil og, øhm, og da han så kom på et koncept til en efterfølger, så øh, kom Square Enix og efterfølgende hen og spurgte om de kunne samarbejde med et projekt. Øh, og der var ikke rigtig snak om øh, NIA specifikt, men øh, men Platinum sagde så, at øh, de havde en idé til en efterfølger til de her, det her NIA-spil. Så det vil de rigtig gerne øh, gå i gang med, og det var sådan, det skete. Okay. Så ja. Det er, øh, det er jo rigtig fint, og der har også, øh, også været snak om, jeg mener, det var i nogle tidligere nyheder, eller formuleringer inden for den her sag, som jeg vidste kaldet fra de andre gange, at øh, at der var nogle krav fra øh, Platinum Games med at der skulle bare være de rigtige folk om bord. Så det er lidt paraphrasing jeg kommer med her, men øh, et af deres krav var for eksempel at øh, Yoko, øh, æ, Taro, Yoko, øh, game directoren, han skulle altså, han skulle med om bord. <laughs> det var en af deres krav. Så man, man kan kan godt se at det, her, det er det sådan lidt et Dream Project, faktisk. Øh, fra øh, Platinum Games' side. Og det er jo nok også... Sorry. Det er jo nok også øh, meget godt øh, for, for Square Enix, som af og til godt kan ses i økonomiske problemer, og hvad de lige skal gøre med deres forskellige serier. og nej, så meget DLC til det nye Tomb Raider. Åh gud. Eller, det er Tomb Raider Rebooter. Øhm, og øh, så kan man nok godt se, at det... Det er forhåbentlig en, et godt projekt, de kan få på benene her. Ja. Må du mm -hmm. Helt klart. Jeg, jeg glæder mig personligt rigtig meget. Jeg vil gerne vide lidt mere om det, og se lidt mere fra det, men jeg er næsten sikker på, at jeg ender med at støtte det her projekt, eller bare købe det rent udsagt, uh, med det samme. <laughs> men ikke pre-order. Uh -huh. Det er yeah. vigtigt. Uh -huh. <laughs> Fordi at jeg... Jeg er blevet lidt bidt af det første Nier-spil, da jeg endelig fik købt det i en lokal kiosk. De lige havde det. Så gå ud og, gå ud og find Nier, hvis I kan folkens. Det var den her DSB-kiosk, du lige var inde i. Så ja. de, Hå, to hårdakser oh, og Nier. Fedt, sådan. Okay. Ja, ja. Nå ja, men har du givet dig kast med at spille det så? Ja, det har jeg. Øhm... Wow. Øhm... Jeg har... Jeg tror, jeg har spillet sådan et par timer af det, og jeg er bare fascineret, for at sige det mildt. Det er bizart og underligt, og allerede inden for 5 minutter, så har jeg ingen idé om, hvad jeg lige har været vidne til i forhold til øh, den narrative øh, fortælling, og hvilke konsekvenser der lige var for det, der skete to minutter før. Men øh, det, det er jo super. Og jeg kender ikke, det jeg kender overhovedet intet til Dragon Guard serien som Nia er en spin-off af. Fordi Nia foregår vist i en, i en af de slutninger, man kan opnå i Dragon Guard 5 eller sådan noget. Så det er ligesom der, hvor Nia finder sted. Så. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg kan selvfølgelig research det til mine arme og fingre falder af, men jeg vil bare gerne spille Nier, Og jeg vil gerne holde øje med nier projektet på PS4. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Mm. du lige vende tilbage og se, hvordan det går med at vedligeholde din garden. Er det ikke det, man også har en have i, man vi skal. No, det ved jeg ikke, men jeg har hørt. Jeg fik heldigvis anbefalet fra nogle. Øh Uh, YouTubers, der var glade for Nirespil, at der var mange anmeldere, der sad fast i Nirespil og aldrig kom videre. Og også interesserede uh, og entusiastiske spillere, der så fast i starten af Nires, mere eller mindre. Uh, fordi der er noget med, at man skal fiske. Så jeg skal lige. Uh, når jeg lige har forklaret det, så skal jeg nok lige uh, sige. Uh, give tipet videre. Men i hvert fald, jeg har ikke, øh, ikke nået dertil i nier endnu. Men der kommer et punkt, har jeg fået at vide, hvor at man får lært at fiske. Og mm -hmm. så er man ved en strand. Og så bliver man bedt om at klare en quest, hvor spillet lige skal sørge for, at du har lært at fiske. Så den beder dig om at fange en fisk. Og det er simpelthen stort set umuligt at gøre ved den strand, du står ved. Så det, man skal gøre, det er at gå tilbage til byen eller i hvert fald lige tage en smutvej og så gå over på den anden side af stranden. Du kan du kan finde YouTube videoer der sådan har reddet tusindvis af mennesker derude fordi folk sidder fast <laughs> der. Så hvis du også kommer til at sidde fast så har jeg i hvert fald sagt det videre så. så ja. Begynder tip. Begynder tip der. Helt klart. Og øh, med det så. Øh, så er der ikke så meget at sige om uh, nier projektet andet end er, at... Jeg ser selvfølgelig frem til det. Så ja. Hmm. Hvor mange nyder har du egentlig tilbage igen? Fordi vi har, du, havde, er, du havde... Du havde en oprindelig, du måske vil gennem til sidst, men den har vi vist taget. Har vi det? Jo. Den, okay. er, den, den to vi skulle bare. Så jeg har, jeg har to, og så lige en bonus. Okay. Ja. Øhm, skal vi måske tage dine så? Fordi altså... Ja, okay, det er ikke fordi, der skal snakkes så meget om min men der var sådan lidt. Ah, øh... vi kan, vi kan jo bare tæt den. Det er et godt punkt om det, hvor det er et god afslutning. Ja, nej, det det ikke. Men det er faktisk Ja, okay. på sin vis. Men det er fordi, ja. at der er en. Nu tager vi den bare nu, så <laughs> mm -hmm. man nok har kuræn ud. Ja. Øh, det er fordi, der er sådan en, øh, en kendt YouTuber, som øh, hedder topled Biscuit. Ah, ja. Okay, du kender, du kender den. Okay. Mm, mm. Men øh, han har nemlig fået, øh, eller han har dødt med, at han faktisk har haft kræft i noget tid. Ja. Og så havde han så været igennem en operation, hvor de troede, de måske havde øh, fjernet det kraft han nu havde, eller de kraftceller han havde i kroppen. Mm -hmm. Og så var han så til en screening, for det skal man efterfølgende for at se, om, øh, om det opblusser igen, fordi det gør, hvad de kan få fjernet sammen. Og så findes yeah. det ud af, at, øh, at han, de har ikke fået fjernet det hele, og det så nu er, hvad hedder det på det dansk? Terminal. Det er dødeligt nu. Ja, det, det, ikke? det kan ikke til, til at fjerne fjernet i hvert fald. Yeah. Så derfor så får han vurderet, at øh, han, har, han har cirka 2-3 års levetid endnu. Yeah. Og det har han så meddelt til hans, øh, hans fans på på youtube Mm -hmm. Så det er selvfølgelig en søvlenyhed. Det er det helt klart. Ja. Jeg synes som regel, at han plejer at levere ganske godt indhold. Det er ikke jeg altid er enig med ham, men altså... Jeg kan værdsætte hans, øh, hans perspektiv som regel. Ja. Det. Og det er Selvom jeg også er for uenig med ham, så er det da stadig ærgerligt... At... Øh, at... Øh, ja. At han ikke har så meget længere. Mm. Ja, helt klart. Altså, jeg er også... Øh jeg har også hørt, at, øh, at han, han er meget forbløffet lige nu, hvis man læser det, han skriver på Twitter. Øh, og han ved ikke lige, hvad han skal gøre sig selv, men han er, han er heldigvis en stor inspirationskilde til alle derude med problemer, fordi han siger, at det her ikke kommer til at slå ham ud i... Øh, sådan, øh, her i når, han, når han lige er færdig med at processe det, øh, det hele og, tage det hele ind, så det, han kommer ikke til at blive stået ud af det. Han har tænkt sig at kæmpe videre, og tænkt sig at gøre sit bedste for at holde sig opdateret inden for teknologien, når det kommer til kraftbehandling, og støtte øh, efterforskningerne, og donere til det, og, øh, og ligesom være positiv og holde sig i form, og gøre sit allerbedste, fordi hvem ved, hvor det ender henne. Altså, der er mange historier om, at øh, de to til tre år sagtens kan forlænges mm. Eller hvad det, hvad det nu måtte være Men i hvert fald så har han Så er han fast besluttet for øh, Så han er fast besluttet øh, På at øh, kæmpe videre Så det er selvfølgelig meget øh, Meget prisværdigt af ham Og det er meget meget Meget meget, meget øh, Stort af ham, at, han, at han kan gøre det i sådan en svær tid Må jeg sige ja. Helt klart det, det er ikke lige alle der kan der kan okay, gøre det, må, må man nok være ærlig indrømme. om Ej, det må være noget af en, øh, en svær pill at sluge, at man ligesom får bliver konfronteret med sin egen dødelighed, ikke? Man, snart mit liv ender snart, ja. så skal man pludselig forholde sig til... Ja, der bliver sat en dead deadline på. Ja, lige præcis. Vi er jo forholdsvis, hmm. vi er jo trods alt forholdsvis unge endnu i, hmm. øh, i livets tids tidsalder, eller man kalder det. Ja. Så vi har der nogen år endnu, så det er, vi er jo ikke helt... Øh, jeg skal ikke helt tænke over sådan noget. Nej. Men det skal total biscuit. Det skal han jo. Ja. Men det var faktisk min sidste med. Ja, forstået. Så nu er, nu det ligger de i dine hænder og leverer et fantastisk show herfra. Oh, oh boy. Der står. Vi skal snakke om uh, Kojima. Okay. Hos, uh, vi, skal snakke, vi skal snakke om Hideo Kojima, som jo har arbejdet hos Kojima Productions i lang tid. Og ja. han har arbejdet på Metal Gear og Metal Gear Solid serien i lang tid. Mm. Så var der så lidt problemer mellem Konami, udgiveren, og Kojima, geniet. Ved ja. nogen kalder dem. Så øh, det var mere eller mindre forventet, at Kojima ville blive fyret, sagt op. Han ville forlade Konami efter, at Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, var blevet udgivet og lagt, øh, sat ud på hylderne. Så det var nok, øh, der sagen måtte ende. Men... Nu må vi jo lige se, fordi nu er vi jo faktisk i en verden, hvor velgiver så lidt fem, er blevet udgivet. Og nu lyder det så fra en uh, source, der har snakket med uh, New Yorker, uh, hjemmesiden, eller skribenten, eller hvad det nu må være, at uh, lige nu der arbejder as of this moment, så arbejder Kojima ikke længere hos uh, Konami. Og uh, det fandt faktisk eftersigende sted. Øh, uh, den 9. oktober... og... Øhm, og Kojima... Øh, holdte... Øh, angiveligt... Øh, et... Øh, farewell party... Øh, en ceremoni... På, øhm, på, øh, på studiet... eller i studiet... Øh, sammen med hans venner og veninder... og øh, den her source... som snakkede med New Yorker anonymt... han siger så at... Øh, eller han eller hun... <laughs> altså, undskyld, jeg er en mand, så jeg tænker jeg lidt i de baner, desværre. Øhm, så han eller hun øh, sagde, at, øh, at de var simpelthen med til den her ceremoni, øh, for ligesom at sige farvel ku til Kuchima, fordi han jo har arbejdet hos Konami snart 3 år. Så, øhm, hvad hedder det... <tryk> der bliver så taget kontakt til øh, Konami, for ligesom at få det her bekræftet. Sådan, er det rigtigt? Er det noget rigtigt? Um, og det kommer vi så tilbage til, fordi der er faktisk en opdatering der. Men oh, øh, nice. i hvert fald så øh, New Yorker rapporten øh, øh, øh, øh, øh, udtaler sig så om, at øh, Kojima har en øh, non-compete clause. Det må så nok være en aftale, der I ikke kan laves om på. noget stil. Øh, som simpelthen tager effekt i, øh, i, de i december. Og der vil hans kontrakt og arbejde. Alt hvad der hører med. Simpelthen stoppe med at finde sted i. Øh, eller holde op med at finde sted i. Øh, Konamis øh, arbejdsplads. Eller på deres arbejdsplads. Og det er også blevet hørt før. Rygt og hearsay sources der snakker om det. Men ja. Det, øh, det øh, vil så nok også betyde, at han bliver nødt til at blive hos Konami sådan mere eller mindre, indtil den tid kommer, før han så kan hoppe på et nyt studie eller øh, lave sit eget. Hvad han nu vil. Men i hvert fald så er der en opdatering fra øh, Konami, så øh, de har ikke rigtig svaret på de her øh, requests, øh, de har fået af outlets, sådan kom nu, vil I ikke nok kommentere på det her. Men øhm, men de har så, øhm, så bare sidenhen bare valgt at, øh, at, at benægte stort set alt, hvad der står i den her New Yorker-artikel. Og øh, Konami siger nu, at øh, Kojima er på en øh, lang og behagelig ferie. Eller <laughs> øh, en gullok. Ja, <laughs> præcis. Og, øh, og udgiverstudiet sagde så ikke noget om, hvorvidt... Kojima har fået en ny kontrakt hos Konami, eller, eller om de overhovedet vil beholde den her, om de overhovedet vil undersøge sagen vedrørende, om de kan forlænge kontrakten, eller om de kan, mm. om de kan have en boende hos, hos dem i deres lille sammenhold. Så øhm, det underlige er også i andre tilfælde af nyheder og hvad det nu måtte være, så har jeg også set ud af øjenkrogen, at Konami, øh, selvom der har været sådan et folk fra, øh, der skulle vist gerne have været folk fra Kojima Productions, Konami, venner og bekendte, til den her ceremoni for at hylde Kojima og sige farvel og tak for hans arbejde og være ligesom fælles om at sige farvel til lederen af det her talentfulde hold. Mm. Men uh, Konami, de kommer bare ud og siger, nej, vi, vi har ikke hørt noget som helst om sådan en <laughs> ceremoni, og vi har ikke set noget til sådan en ceremoni. Vi ved, vi ved ikke, hvad, hvad I snakker om. De vil ikke Men nu. garanteret ikke. <laughs> Måske nogle få af de flinke mennesker hos Konami, som nok var venner med uh, Kojima. Det kan være, at de fik en investering. Hvem ved? Hvis ja. man bare flinker flink over for Kojima, så kan det være, det går. Men der er altså på Twitter lige nu, fotografisk bevis for, at der var en ceremoni øhm, mm. for Kutima, at der er pretty much, altså, det ligner ikke, det er photoshopt, og det ligner perfekt den beskrivelse, som øh, den her source kommer med. Ja. Så. Jeg det jeg ikke. er fandme meget mærkeligt. Jeg forstår slet ikke, at det er deres interesse stadigvæk at være så hemmelighedsfulde omkring alt det der er altså kun arme. Nej. Hvorfor de ikke bare holder mund, eller whatever, altså... Fordi ja. det, det, som I, altså det, som jeg forestiller mig Fordi de, de har jo allerede annonceret på forhånd, At de vil ikke fortsætte samarbejde med Kojima Efter MGS5 Nej. Så det er bekræftet, at han ligesom Ikke kommer til at arbejde der længere i fremtiden Ja øh, Men det, det som jeg forestiller mig, det er jo nok bare At han at han Hvad skal man kalde det? Altså fordi han arbejder så meget nok Har opbygget noget ferie, og så afholder han det Måske ja. nu Indtil hans, hans øh, ansættelse stopper Sådan <laughs> yeah. så praktisk set måske er stoppet, men yeah. egentlig er måske er ansat til 1. november. For eksempel, ikke? Okay. Jo. Så, så, han, så, så at praktisk ses arbejder der ikke længere, men så er han stadigvæk ansat. Og så siger de så, at han er stadig ansat. Eller whatever. Altså hvis nu er det er det, der er tilfældet. Jeg ved ikke, om det er et eller andet desperat forsøg for dem om, at hey, han, han er stadig, eller, skaberen er stadigvæk, så han er stadig i gang med at patche spillet, eller hjælpe med det. Eller hvor det whatever. Altså hvorfor fanden... <laughs> Ja, yeah. det, det, det, det er bare overhovedet ikke i deres interesse at lave sådan en røgslør omkring noget som helst. Det nej. Altså, de, så... jo, de hjælper ikke lige frem deres egen sag. Nej, det er det. det får... Og især også den der kommentar omkring deres kendskab til en ceremoni for en dygtig mand, der har arbejdet hos firmaet i snart 3 årtier og bare sådan gud og sige, nej, det kender vi ikke noget til. Det har vi ikke hørt noget om. Altså, for helvede. <laughs> det kan da godt være, at de kendte det til det, så Prøv at være lidt åben i stedet for at bare tage så meget afstand til pressen, og ikke vil snakke direkte om tingene. Så, øh, Kojima, hvor end du er, håber du nyder din såkaldte ferie, og håber den er behagelig, og at de ikke bare holder dig fanget nede i en mørk kælder. Ja, den lyder lidt, øh, det lyder lidt skum, de snakker om, at man er på en eller anden hyggelig ferie, eller hvad det var. Øh, okay? Mm. Yeah. Er en ferie, hvor vi kommer til at se ham igen efter, eller... Mm er det bare sådan permanent eller synes, synes han selv den er hyggelig eller er det noget der er blevet <laughs> ja. tvunget på ham Jeg ved ikke de har bare sådan overtaget hans twitter profil så der kommer bare sådan ja. forskellige billeder taget af ham for lang kommer... tid siden hvor han lige er klippet ind i forskellige uh, uh, ferieedukationer eller sådan noget ja, ja, der, ja kommer... der kommer kritiske garanteret... <laughs> mur der kommer garanteret masser af billeder op fra uh, Kojima om uh, uh, af ham hvor han sidder og spiser mad det er det, han er jo glad for men mm. hvor spiser han det mad på et ferieop, <laughs> på et feriested, hvad med? <laughs> Kommer lige til at spise, uh, hvad hedder det, kartoffelmus fra mad, mm, rette? Ja. Åh, aldrig kartoffelmos, kartoffelmus, det, det, det er lige det, de får ind gennem sprækken. Ja. til hans, uh, hans feriested, så at sige. Ja. Åh ja. Ej, for det ikke at Der er faktisk nogen på Twitter, der er begyndt at photoshoppe ind i sådan uh, feststeder og, uh, og nogen fra. <laughs> firmaet bare så står og giver thumbs up for en sådan Hawaii og sådan noget. Okay. Det er fandme, fandme sjov. Åh ja, så ja, vi må da håbe, at han så hans såkaldte ferie. Hvor ja. end han er hvad, hvad end han laver. Altså, han kan komme i gang med at arbejde andet sted. Han forhåbentlig ja. bliver værdsattet mere. Forhåbentlig. Det, ja. det kan man da kunne håbe som forbruger i hvert fald. Og apropos, hvad man kan håbe på som forbruger, så er det jo nok flere muligheder, fordi nu synes jeg lige, vi skal springe til den her lille bonus, den her lille dessert, jeg havde gemt til sidst. Fordi at der var lige en time eller deromkring før vi startede podcasten, så var der lige kommet en nyhed ind på YouTube-fronten. Okay. Og det okay. er jo. Øh, det er jo nok øh, meget. Øh, relevant for, for os og selvfølgelig så kan man nok også dreje det over på noget gaming, fordi at nu kommer der simpelthen et medlemskab frivilligt medlemskab som man kan benytte sig af på YouTube det hedder YouTube Red hvis I ikke har lagt mærke til det, så er YouTube interfacet rimelig rødt det skal ja. forhåbentlig ikke sætte nogen alarmer i gang eller noget så det bruger de bare til deres branding nu så i hvert fald så, så vil de bare gerne så vil YouTube og Google jeg vil bare gerne fortsætte med at gøre YouTube bedre og bedre, så derfor har de introduceret det her YouTube Red, som vil starte omkring den 28. oktober, hvis ellers lige deres deadline holder. Så vil de simpelthen tilbyde nye eksklusive features, hvis man betaler omkring 10 dollars om måneden. De her features inkluderer så, at du kan se alle mulige videoer rundt på YouTube uden reklamer, og du kan gemme øh, videoer, øh, så du kan se dem offline på din øh, mobil eller tablet. Hvis du nu er et sted, hvor at, øh, du ikke lige internet, og så lige tænker, Ah, jeg har YouTube Red abonnement, så jeg kan bare gemme dem offline, og så har jeg bare de YouTube videoer. Ja, mm. yeah, on the go. Og nice. du kan også med YouTube Red afspille øh, videoer, om det så er både visuelt og auditivt, eller bare noget lyd så kan du simpelthen afspille det i baggrunden. Så hvis jeg nu sætter noget musik på fra YouTube, så behøver jeg ikke være bekymret for, om den nu går ud af appen på min telefon eller tablet. Fordi så, hvis jeg er YouTube red, så kan jeg bare lige lægge det ned på linjen, og så have gang i en hel masse andet. Lige tjekke Facebook, mens jeg hører min sweet ass øh, YouTube remix. Åh, oh, okay. Ja. Så øh, det her øh, medlemskab, det er simpelthen... Øh, gå ud på alle dine platformer og devices. Det eneste, der bare skal være gældende, det er, at du ligesom bruger den samme YouTube-konti. Så det er bare sådan, det fungerer. Og det kommer selvfølgelig også øh, til at have en effekt på øh, YouTube Gaming-appen mm. og øh, deres helt nye YouTube Music-app, som faktisk også er en nyhed. Oh, Endnu en okay. bonus. Så øh, de øh, annoncerer den her YouTube øh, Music App øh, lige i dag, når vi optager det her. Og den vil komme lige rundt om hjernet. Og så siger de så, at de, man vil opdage, se på og lytte til mere musik end nogensinde før. Og det vil være, det vil være, så, det vil være så nemt. Det nogen aldrig nogensinde været så nemt med den her YouTube Music App. Og det her YouTube Music Focus. Jeg gætter på, at der også kommer en hjemmeside. Ligesom der er med YouTube Gaming. Ja. Så. I hvert fald så, øhm, så ser det også ud til at øh, de har planer for 2016, fordi tidligt øh, næste år så vil de starte med at give eksklusivt indhold til øh, YouTube øh, Red, stille sige at øh, det kun er medlemmer af YouTube Red der vil få adgang til nye originale shows og film fra øh, nogle af YouTube øh, fra nogle af YouTubes øh, største creators. Må jeg lige spørge om noget her? Ja. Er det, er det så sådan eksklusivt, eksklusivt, eller er det ligesom den der Vessel, øh, den her til YouTube, at de får det sådan en eksklusiv periode? Fordi på Vessel, der har du så, jeg tror det er eller sådan noget, at den bliver betaler at de får indholdet før. Det her, det beskrives som member only. Okay. Så ja. man kan man det er eksklusiv eksklusiv. Ja. Kun fordi de der er medlemmer, der vil betale 10. Det er only. Ja, der vil betale 10 dollars i måneden. Jeg håber ikke, at jeg lægger nogen bestemt tone, når jeg beskriver prisen, fordi I må selvfølgelig selv dømme jeres, øh, eller komme med jeres egen konklusion ud fra de, de informationer, I får her, og så kan vi jo komme på, vo på vores egen konklusion, når vi lige har været igennem det i hvert fald. Mm. Så når det, når det kommer til, hvornår vi kan prøve YouTube Red, så... Øh, så øh, YouTube-brugerne i USA, de kan prøve YouTube øh, Red gratis øh, med en måneds øh, prøveperiode, som vil starte den 28. oktober. Og YouTube Music-appen, der blev nævnt før, i den her, i det her opslag, som jeg øh, informerer jer om, det, øh, den vil komme senere, den øh, app og feature, hvad det nu måtte være. Så... Det skal lige siges, full disclosure, nu vil jeg bare lige gerne give lidt ekstra info fra Social Blade, og det er også personligt dem, jeg er partner med, så det er også derfor, jeg lige holder øje med, hvad de skrev Så de siger, de deler i hvert fald med, de deler nyheden omkring YouTube Red, med deres følgere på Twitter, og så er der så nogen, der stiller spørgsmål, sådan, jamen, er, det her, er det her godt for de her YouTube creators, sådan, hvor hvordan er pengene i det, og sådan noget, altså, er der overhovedet en god fremtid, vi har i møde her. Så Social Blade, de gør deres bedste bedst for lige at forklare det her. Med. Så de siger, et scenarie, der lidt kan opstå, det er, at lad os være ærligt, der er nok mange, der bruger adblock når de sidder og ser YouTube-videoer, så de simpelthen øh, skipper de der reklamer, og øhm, der ikke kommer nogen øh, re reklameindtægter til YouTube- firmaet og til den øh, person eller de personer man ser, YouTube, øh, man ser videoer fra så Social Blade siger så at dem der har Adblock øh, øh, dem der bruger Adblock bare fordi det er deres præference de kan så betale for det abonnement og så behøver de ikke have den her skyldfølelse som der nok er mange der har med Adblock fordi det er lidt en gråzon og øh, Social Blade kommer så også ud og forsikrer alle om, at uh, YouTube creators, de får altså penge fra uh, Red, uh, fordi at uh, de får uh, løn fra det her uh, Red medlemskab. Så, fordi det handler jo om, uh, om watch time, hvor meget uh, din video uh, bliver set, hvor meget af alle dine videoer, der bliver uh, set. Så hvis der, hvis der nu er en person, hvis nu dig, Hoff, ja du betaler for et abonnement. Ja. Ja. Så du tænker, at det der YouTube Red, det betaler abonnement for. Jeg vil gerne se Og... flere Holm-videoer. Præcis. I det her eksempel, så har du YouTube Red. Du er good to go. Du kan bare se, alt det gametest, du vil. Du kan se alle mine videoer, du kan se alle gametest-videoer. Og det betyder så, at, øh, at de videoer, du ser, øh, dem der står bag de videoer, de bliver så støttet af dig, fordi at du vælger at bruge dit abonnement, på at se vores videoer. Mm, okay. Så, det er, så... Der, det er lidt den der Spotify-model med, at, at øh, efter hvad abonnenterne bruger af indhold, eller forbruger indhold, ja. så, går, så går deres øh, abonnementspenge også til dem. Ja. ja okay. Så øh, hvis der nu er en, en person med et abonnement, der skyder lidt mere spredt, øh, eller skyder lidt mere øh, øh, vidt omkring, som jo er he helt forståeligt, man ser jo lidt af hvert, så hvis, øh, hvis nu at der er en person, der ser øh, 100 forskellige mennesker øh, øh, og ser videoer lige, øh, lige lang tid, så får man fx en dollar som den enkelte creator, og det vil sådan set være en indtægt for en normal video, om det så er med abonnement eller ej. Okay. Og øh, ja, det virker jo egentlig til, at det er meget fornuftigt. Jeg vidste faktisk ikke engang, at det også var en Spotify-model, så nu er det også en YouTube Red-model cool. i hvert fald. Og øh, der er så også en øh, questions and answers, der stiller nogle vigtige spørgsmål og nogle lidt dumme spørgsmål. <laughs> så øh, hvad hedder det? Uh, der er for eksempel en, der er meget relevant for os. Uh, I'm a creator uh, based outside the US. Vi er i Danmark, så det er os. Uh, how will YouTube uh, red affect my content? Og så svarer YouTube, så uh, selv hvis du ikke... Uh, nu oversætter lige her. Selv hvis du ikke bor i United States of America, så et hvert... Land of the free. Land of the free. Så et hvert indhold, som uh, du lægger derud på YouTube i Amerika, eller som kan blive set i Amerika det vil være tilgængeligt for YouTube Red øh, members, med de her nye YouTube Red features og som vi tydeligt har været inde på medlemmer ser dine videoer om, det så, om de så sidder i USA og tænker, ham der er Hoff øh, den danske hof han, han er da meget cool, jeg forstår ikke lige hvad han siger men det er da meget fint <laughs> jamen så hvis de er medlemmer, så får du nogle sweet ass penge der fordi Ej. de bruger din De bruger deres tid Og deres abonnement på dig Ja, det må de meget gerne Ja, Det er velkommen til Præaller, Præcis Betal ja. Så øhm, jeg er desværre ikke Helt vildt erfaren med Alle andre modeller For øh, medlemskab Og subscriptions Og donationer inden for Twitch, YouTube, gaming Nej, undskyld Er den, er den anden konkurrent egentlig ikke bare Twitch? til YouTube ja så sådan til videostreaming Boston er you men... streaming jo. You stream. jo jo det er et godt pas men, men det er mere populær i Asien så vidt jeg kan forstå <laughs> ja det er den det er den vist um, men i hvert fald så så virker det for mig at se Men måske mere. et vessel du tænkte på undskyld nu jeg afbryder dig nå vessel den har jeg faktisk ikke hørt om før nu okay. det må, må jeg lige tjekke ud så men i hvert fald så virker det På Twitch Meget mere specifikt Og måske også meget dyrere i længden Fordi der er de her streamers Og for det meste uh, Let's players Jo uh, Der har de jo et system at arbejde med um, Og de kan tjene penge på Der foregår sådan at En enkelt Seer Kan abonnere for 10 dollars på én kanal. Ja. ja kan, kan, ikke, kan den der har kanalen, ikke set beløbet? Jo. for jeg tror jeg har set den til 5 dollars, men det, yeah. godt, at de bare har sådan, det kan godt være, at de bare har sådan, forskellige well. fastlagte muligheder. Yeah. Ja, jeg, jeg mener, hvis standarden, det er 10 dollars, for det jeg jeg kigget på, i hvert fald. Okay. Og så har jeg bare tænkt, hmm, interessant, jeg skal ikke subscribe til nogen. <laughs> øhm, ja, ja, jeg er fattig. Øhm, men, det virker måske lidt, det virker måske som om på Twitch, så skal man være meget mere dedikeret til et par streamers, hvis man gerne vil støtte dem. Hvorimod her på YouTube, der starter man et abonnement op, og så er man ligesom fri til at vælge, hvilke videoer man ser. Og indirekte eller direkte, hvem man støtter økonomisk. Ja. Ja. Kan så, det egentlig passe? Nå, undskyld, hvor der jeg sige noget. Jamen, jeg ved ikke, det kan faktisk godt være, at jeg foretrækker YouTube-system, fordi jeg vil ikke, jeg vil aldrig nogen. om jeg så var en lille gut fra GameTest, der prøver at streame lidt hister her, eller om jeg prøver at være big superstar, så vil jeg ikke rigtig bede nogen i Danmark om at bruge deres månedlige abonnementpenge på mig, bare fordi, at jeg måske ser det lidt anderledes end over i USA, hvor det bare er sådan wow, whatever, det er bare en del af ungdomskulturen, og folk, de elsker det bare, det er Twitch og alt det går alt men ja. mig? Nå, nah, not so much. Så på den anden side, hvis der er nogen derude, uanset alder, køn, race, whatever her i Danmark, der elsker YouTube, bruger YouTube hver dag, så ofte, ser så meget YouTube, hvis de gerne vil have et abonnement, så er det vil fint for dem jeg skal lige vurdere om de der features at det værd men mm. øhm, men så hvis de har et abonnement og ser det jeg laver eller det vi laver på GameTest eller det du laver jamen, så skal de da også være velkommen til det det ved, skader da ikke mig i spor det ved du det kommer til at foregå så med, med GameTest fordi at øh, altså vi har jo ikke øh, vi har ikke monetized vores videoer bevidst ja på GameTest men vi er jo selvfølgelig YouTube-partner, for det skal man være for at kunne lægge de her thumbnails op. Yeah. På videoerne. Så kan vi vide, om vi egentlig også vil få penge, hvis folk ikke og så videoerne. Så det vil vi vel, fordi vi er YouTube-partners. Men det er jo bare, yeah. det er bare fordi vi er non-profit uh, virksomhed. Ja, yeah, yeah, vi, vi er ligesom ikke penge. og, og... Hmm. Så det er jo egentlig Men Men... Uh... Altså, så det vil sige, så content creators ude for USA, som du siger, de, de kommer også til at modtage de her penge fra, fra abonnenter, hvis de går ind og ser vores indhold. Ja. Men folk uden for USA, de kan så også godt blive... Eller få det her abonnement, ikke? Indtil videre. Eller det er det nogle der kan få det? Jo, men det, jeg, jeg tror måske, det kommer senere. Okay. Jeg, jeg tror lige, de skal op og køre i USA. Det var også derfor, til sidst de sagde, at... Øh, at uh, YouTube-seere uh, i USA kan se frem til en, uh, en første måneds trial den 28. oktober, når vi launcher. Ah, okay. Så jeg tror lige også I, i Europa skal vente det. Det altså, vi jeg jeg oversat alle mine videoer til engelsk? Ja, præcis. Vi lager et ind. Bare sådan henover. Ah. <laughs> Fjerne bare musiklyden og det hele. Hvad fanden? Here I shoot this man in the face. Mm. He dies very good. Take that halo, man. You evil halo skum Det er rigtigt Det ved jeg sgu ikke rigtigt Sådan er det åbenbart Kan det ikke også passe nu om YouTube Kan det ikke også passe at for amerikanerne Har de indbygget sådan noget der svarer til Patreon På YouTube Var det ikke bare rygter Eller nogle systemer Som ikke rigtigt er et eller andet monetært system som vi ikke havde adgang til P.T. hvis du går ind under din konto kan du også godt se jeg det bruger ikke gøre kigge på den gang, Og jeg tror det er sådan noget Patreon-agtigt Det er sådan noget med Man kan monetize sin kanal Eller monetize sin Jeg ved ikke om de bare støtter en par måned Eller om det er det der med De giver en For eksempel 1 dollar hver eneste gang man laver en video Eller et eller andet Jeg ved ikke om det er fastlagt til en af de to Fordi med Patreon kan du gøre begge dele Nu skal jeg lige se engang hvad det hedder herinde Øh Fanfunding Hedder funktion Fanfunding Ja Og den har vi ikke mulighed for at lave Uden for USA Nej. Eller, okay, det er måske for meget at sagt. Vi har i mulighed for at lave det i Danmark endnu. Nej. Øh, men det ved ikke helt præcis, hvad det er. Og nu vil jeg ikke lige sidde og læse endnu. Mm. Og så sidder jeg lige at gøre det. Ja. <laughs> okay. Okay, men det, det vil gøre det spændende, at der sker noget med YouTube hele tiden. Helt klart. Men det ved ikke, om vi skal lige hurtigt snakke om det der Vessel. Er det jo den der service, de lancerede for noget tid siden, der skulle være sådan en konkurrent til YouTube? Jamen, jeg har faktisk hændt at kigge på det og det, Fascinating Altså den har sådan et layout Der er meget fokuseret på ja, hvad skal man kalde det <laughs> bare, bare videoindhold Altså mm. Med sådan nogle kæmpe store ikoner Ja yep. Ja Se det næste video her Og den er fokuseret på Gaming Rimelig meget Ja yeah. men, men det er ikke udelukkende det Altså der er også alle mulige andre Smarte videoer Ja Og de har så lavet Da de lancerede Lavet det en aftale Med en del store youtubers Om at de kunne komme ind på den kanal der Fordi at Forskellen er, at ved Vestland, der kan man også godt købe et abonnement. Mm -hmm. Så slipper man også for reklamer og så øh, får de her content creators mere indhold. Og så de kan lave nogle videoer, ligesom eksklusive til øh, de her abonnenter. Ah. Og det gør så, at de har den eksklusiv i tre dage før de andre, eller tre døgn før de andre. Okay. Men der er de kun eksklusiv i den periode, som vi yeah. ved. Så det er lige sådan en sneak preview. Ja. ja. Og, de, og dem, de lavede aftalen med, de her YouTube creators blandt andet, hvad den hedder... Sean Anders. Ja, Anders. Han er den yeah. Så de videoer, han lægger op, som er eksklusive for Vessel Brugerne det kommer jo så også til at være tre dage den før den kommer på en YouTube-kanal. Ah, for eksempel okay. Så. Ja. Yeah. Time exclusive. Ja, ja. Pre-order now. <laughs> Jeg fik faktisk oprettet en bruger derinde Hvis du gjorde det til at starte med, så fik du et års gratis prøveabonnement mm, okay. Jeg har bare et ikke brugt år. den siden Min Nej. lillebror bruger den faktisk lidt Ja Okay Er det Er det et kigt Eller hvordan Hvor øh, er du det Det minder meget om YouTube altså. Ja mm. så, så jeg foretrækker bare at bruge hvad jeg kender for ærlig Men altså man kan da bare lige gå den kig lidt Ja Men det, det, det der var smart ved den Det var jo lidt det her med at den havde den her model Som YouTube nu også får Og det gjorde jo lidt at skaberne faktisk kunne få lidt flere penge den. Ja, hvilket jo egentlig er fint nok så ingen forbruger bare er villige til at bruge det så, ja. det, så er det er fint at dem der laver indhold også kan få lidt bedre penge for det ja. men, øh, men er i hvert fald både forbrugerne og, og de der creators de er i hvert fald sikre på at der kommer der kommer løn i lommen øh, og i i et brev til dem Øh, fordi det er lidt, lidt usikkert Nu ved jeg godt, at vi kan sidde her og brokke os over Sådan, åh, vi, øh, vi kan ikke øh, leve af at lave YouTube og sådan noget Nej, det er en helt anden snak med Danmark og publikum deri Men øh, i hvert fald så Som vi så er det, hader jo, det, Ja, helt vildt <laughs> Det er det kort, du du fra Det er godt, fordi ej, jeg hader ja, så meget Det, ja, det er super, at de kort derfra Så man kan snakke åbent om det ja. Lad os bare tage den nu Ja, finn, fint. Nok, fint nok. Øh, men, men hvor kommer jeg fra? Nå ja, øh, jeg er herlige mennesker. Nu skal I høre her. Det er simpelthen bare fordi at det er man, det er lidt usikkert på YouTube, fordi at fordi at adblock er så populært. Ja, så hvis man er YouTube partner og man har muligheden for at monetisere sin video, så burde det ikke være noget problem. Men så er der lige der wildcard i form af adblocking. Så det her, det, det sikrer i hvert fald en for, at øh, de er kreatorer øh, for øh, løn. Men igen, det er måske bare en lille pet peeve for mig. Jeg synes ikke personligt, at, at seerne skal aktivt donere deres egen penge, når de egentlig bare kunne disable deres adblock og så se en reklame. For det er jo gratis for dem men ja, ja. hvis der er nogen, der elsker adblock som Social Blade det er med partners partner uh, også Social Blade sagde jo også, at hvis der er folk der bare elsker adblock jamen, så kan de jo den sig et medlemskab med YouTube Red mm. fordi så at så det måske ikke så meget en gråzone de er ude i, om de egentlig gør noget sådan frustrerende eller ej fordi det, der er jo der er helt klart, øh, ude i den store åbne verden, så er der i hvert fald en, en, en stor øh, mulighed for at, for at lægge øh, youtube video op, starte stille og roligt ud, hvad man nu gør, måske får man et viralt hit, og så kan man før man får set om, leve af at lave YouTube-videoer. Og hvis, reklameindtægter, øh, hvis reklameindtægterne er gode nok, og der er ikke så mange, der bruger Adblock, jamen, så er der måske ikke så meget behov for, at man skal have en PayPal, man skal have et link til ens PayPal, så ser kan donere, eller man skal have en Patreon, eller man skal have og datten. Det er ikke en ideel løsning, at jeg bare siger, at alle skal stoppe med at bruge Adblock og bare se de skide reklamer, fordi der er virkelig, virkelig også nogen på den anden side af spektrumet, der misbruger det reklamesystem i, øh, under en YouTube-video. Jeg mener i hvert fald, hvad det Machinima er især fucking forfærdeligt til det, hvor man bare ser de der gule streger mm. på uh, YouTube-playeren, og der bare er reklamer hver, hver 15. minut, og hvis man sidder og ser en Let's Play-episode eller ser et eller andet show-compilation videospil-gøjl på en halv time, 45, jamen, så skal man skal man en del? Skal man femme sidde der ofte og det kigge det på de reklæder? Jo, præcis. <laughs> ja, det er rigtigt. Det er også det, der er lidt interessant med for eksempel sådan noget som Spotify. Altså, Der får kunstnerne også, dem der har lavet musikken selvfølgelig, der har lagt op på tjenesten. De får også en del flere penge af de betalende øh, abonnenter. Ja, de betalende abonnenter. De andre er også abonnenter. Mm. De betalende abonnenter, hvis de hører deres musik, så får de også en del flere penge for det end hvis dem der har gratis udgang okay. gør yeah. øh. og det er også derfor at de her services som kun tillader at man betaler for dem øh, som for eksempel Google Music eller Microsoft eller altså Sony har ikke deres længere vel tror, det, også, det kan, kan. jeg sgu ikke lige huske nej men de, tillader, altså de, de betaler også en del mere per øh, lyt til mm. musikkunstnerne ja yeah. okay så men det det vil også være lidt være det samme med, med YouTube her så altså de betalende kunder, hvis det er dem der ser serien, så får man så også en del af penge end, end folk der ja, ikke har betalt noget. Ja, og om de så bruger Adblock eller ej, det er jo så en uklar sag. Ja, altså hvis de bruger Adblock, så får du ikke noget for dem. Mere. Nej. Men det kan man jo ikke vide. Øh, altså det kan jo godt være, at der er en der skriver, "Hey, nice video," og så man ser sådan "Åh, oh, han han, har have, han eller hun har medlemskab." Men hvis, så hvis der er en anden, der siger, ah jeg har set bedre, eller der bare siger, oh my god, lol, og så man tænker man sådan, den person er ikke medlemskab. Hvorfor loller du? Hvorfor loller du? Har du adblock eller ej? <laughs> Tell me! Yeah. Ja, jeg. Det er jo ikke til at vide. Jeg sidder ikke og må mine lyttere, eller ser så, så meget. Det gør det heller ikke. Um, det kan godt være, det lyder sådan. Men, uh, <laughs> hvis jeg synes, at reklamer Altså, nu kan jeg godt være, at lyder ondt. Så det er en rigtig god start der. Ja. Men hvis, hvis I hader reklamer, og det kan jeg sagtens forstå, det gør jeg også, og I ikke har nogen problemer med AdBlock, så bare, så bare brug det. However, det er meget godt lige at informere sig lidt om sagen. Fordi AdBlock gør altså, at små eller store YouTube-kreatorer ikke kan tjene penge på de videoer, hvor der reklamer. Ja, eller hjemmesider det, og så videre, altså. Ja, yeah, yeah, yeah, selvfølgelig, det, ja. Nu, det er, det er nu tæ, tænker jeg kun YouTube, men i det hele taget. Gør hvad du vil, men altså, der, der er selvfølgelig også øh, en anden side af sagen. Så der. I have it, folks. YouTube red, good or bad, let us know. Det bliver i spændende at se. Ja. Yeah. Når det kommer ud. Um, jeg bliver også lidt spændt på det der med, at nu hvor man kan lave videoer, som er sådan decideret eksklusive til RedUser eller betalende abonnenter altså om det kommer til at påvirke meget negativt altså det er jo finder, hvis du for eksempel laver en men film ud for eksempel altså hvis nu der er et eller andet uh Universal der har nogle gamle film så kan de jo for eksempel lægge dem på YouTube nu og så lave dem eksklusiv for betalende kunder ja de kunne også godt lægge dem ud før, så man bare betaler for at lege dem det har YouTube jo også lavet men altså er det ikke kun i USA, der er nogle systemer med det? Jo, men altså vi kan jo godt altså, du kan også stadig lege den jo. Filmen. Nå. Øhm, ja, okay. Men det kan også være en anden måde at gøre det på. Men det, er jo, det bliver for eksempel lidt træls, hvis nu for eksempel det er nogle sådan nogle enkelte play videoer der kommer ind, altså. Lidt yeah. sådan så man lægger første episode gratis ud. Værsgo. og så er noget, lidt betalt, altså. Lille, der ind, altså. Yeah. Ja, jeg, jeg kan godt forestille mig at det er de store navne som uh, Markiplier, PewDiePie, Måske nogle af The Creatures uh, let's players og sådan noget, der, uh, der nok kommer til at stå i front, for de her eksklusive videoer. Og hvis det er nogle år som awesome eksklusive videoer, jo, så, så det er det jo nok fedt for dem, der er abonnement. Men jo, ja. det kan også hurtigt begynde at være lidt i, hvis det er sådan noget med, at de sådan lokker folk rigtig meget til. at... Uh, altså hvis de lokker de gratisbrugere til helt vildt af uh, den net abonnement, fordi ellers så kan de bare klippe af et eller andet år som. Med sådan, ja episode 1 og så altså episode 2 kommer næste torsdag men øh, husk lige at den er der hvor mange fordi den er eksklusiv. ja, altså de kommer jo faktisk lige over til territorium hvor jeg, hvor jeg lige kan jeg skal sige, blokke nogle andre, men de er nok forkendte til at jeg plogger dem, men for så meget som Giant Bomb for eksempel, de har jo også mm. at man kan købe bare nogle mange ved dem og så slipper man også for at på deres side Ja. men, men de har jo også lavet videoer som er eksklusive til dem der betaler den Ah, okay. Og jeg, jeg synes faktisk de gør det på en ganske fin måde. Altså så er der sådan hele serie, de ligger ud som så eksklusive. Ja. For eksempel hvor der er nogen der, hvor de så spiller igennem med ligeså lidt eller sådan. Okay. Så er det er sådan en hel serie i stedet for det er bare sådan, oh, om vi har lige den første sæson her gratis og så. Mm -hmm. Næste så. Men ved lige som hvad man kan undersøge, hvis man er villig til at betale på det. Ja. Ja. Okay. Rene linjer YouTube Red. Rene linjer. Mm. Men det er jo så op til de enkelte brugere, om de vil begynde at misbruge det lidt, eller... Hvor well, tror du ikke, der er lidt af et samarbejde mellem YouTube-systemet, firmaet og, og så de her brugere? Fordi jeg tror da ikke, hvis jeg sagde sådan, hey, jeg, de her fem videoer, jeg lige optog i min have, dem vil jeg gerne lige lave eksklusivt. <laughs> ja. Og tror jeg lige, de siger, ah, tror på, at vi er lidt højere standarder. Vi skal have ja, screenende og, øh, og, og webcams, det... Det kan faktisk det er, godt være, rart. det Indtil videre har, har YouTube været sådan rimelig meget hands-off i mange af deres ting. Sådan, ja, okay, det, det, er et, det er en fri losseplads, hvor du kan se og uploade, hvad du vil. Ja, og også i forhold til sådan med uh, copyright og sådan noget. Altså, de har lavet et system, der kan sådan, identificere tingene, men efter det, så må I selv uh, slås med de her rettighedsindehavere. Mm. Det blander vi uden om. udenom. Ja. Uh, men jeg kan godt se nu her, hvis de lancerer en ny tjeneste, at de så måske også selv vil arbejde lidt for at prøve på at sørge for, at kvaliteten er rimelig høj. Altså for det eksklusive indhold, for det giver jo et bedre image til servicen. Ja. Som du selv siger, det er det her med, at de vil opretholde vis kvalitet for de her videoer, der bliver eksklusivt til. Mm. Så det kan jeg godt følge af. Ja. Det er sgu lidt, det er sgu lidt, uh, lidt en sag, men jeg, jeg er optimistisk. Jeg synes, ja. det er fint nok, at, altså grundideen med, at, en enkelt bruger kan danne abonnement til hele YouTube. Se, mm. hvad, se hvad de vil, og deraf bliver de enkelte, eller de mange øh, kreatorer så støtte, mm. hvis, øh, hvis det lige passer sammen med, at de er partner, og de kan få penge ind ad døren, og sådan noget. Ja. Jeg håber det godt nok ikke, nu hvor vi er non-profit hos GameTest, at øh, fordi vi partner, og fordi bare Apple øh, har medlemskab i vil i vilde mængder, at de bare ser vores content, vi så bare bliver fyldt med det vælter ind med penge sådan, ej, ikke, må må ikke, så nej, vi må ikke tage det nu, tage Take, take ja. it back. Take oh, it back. Please, <laughs> please stop. <laughs> please understand. Oh. Oh, så må vi lave alle vores videoer eksklusive for ikke betalende abonnenter. Nå og og ja. Ja. ja, hvis du er så. så kan vi bare skubbe af. Din, ja, du har ikke se det her? din det har noget, du kan se. <laughs> ja. ja. <laughs> kan du så komme væk med de penge, i Georg? Mm. Hvor var du? <laughs> var det din øh, sidste nyhed? <laughs>? Det var det. Nice, så fik jeg også i tale lidt om den. Så endte vi lige med et eller andet, øh, vi kunne snakke lidt ja. om den til sidst. det var, det var vel kaldet. fint. Ja, så vil jeg skulde mig runde den af, for vi har faktisk øh, haft en rimelig lang afsnit. Det har vi. Så øh, jeg kan lige sige, at vi er på øh, YouTube. Der kan man se en masse fine videoer med os. Mm -hmm. Og på Twitter, der har vi nemlig samme navn, der hedder VGMTest Danmark bag steder. Yep. Der kan man se nogle spydige kommentarer fra dig. <laughs> Eller nogle hyggelige kommentarer for dig. Du afslører du hvem, der styrer Twitteren. Eller for, jamen det er sådan en tombola. Det er, <laughs> der sker et eller ud i verden. Yeah. Så tager vi sådan en stor tombola, og så, åh, oh, det er lige Peter, der skal skrive den her. Ja. Yeah. Og så er der sådan, der foregår. Hashtag feminism. Så, så det, var, det, var, det var med dig, der mener jeg selvfølgelig GameTest. Embodied. Ja, yeah. præcis. Så der kan, yeah. man, der kan man nyde det. <laughs> og så endnu en gang, så må I meget gerne skrive til os. Vi har en mailadresse der hedder GameTest, snablerGameTest.dk. Ja. Yeah. Bare lige skal op på bruge i øh, emnefeltet, så ved vi, hvad vi skal søge efter. Og så kan vi lige øh, takle den her under, vi har podcasten. Mm -hmm. Kan vi lige kigge, hvad jeg læste. Eller hvad jeg skrev, undskyld. Og <laughs> så altså, øh, kan vi glæde os over, at vi har sådan nogle skri skrivsommelige fans. Ja. Yeah. Der måske har stillet spørgsmål til dig, Holm, om et eller andet. Måske. Sådan, Holm, hvor bliver blive de der eksklusive YouTube Red-videoer af? <laughs> ja, når vi jeg køber mange Jeg kan gerne se, hjem. hvordan de baghav ser ud. <laughs> Holm på eventyr. Mm. Vi, skal, vi skal lave hele den her serie. Vi skal lave hele hardcore Holm-serien. Det skal være eksklusiv. <laughs> Har vi fundet uh, hardcore Holm versus Og så er der bare et hav af ting, du skal slås imod. Åh, oh, Gud. <laughs> I'm ready. Det kommer til at ske. Det lyder godt. Men tak fordi du var med, Holm. Det var hyggeligt. Jo, tak. Altid. Det var en fornøjelse. Og tak til alle vi... jeres eksklusive members derude. Ja, specielt tak til jer. Mm. Så ses vi igen om cirka... Eller lige præcis en uge. Yeah.